Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó napot kívánok, Kolundzia Gábor vagyok. Jelenleg hárman nővünk itt a stúdióban, Bozsá Péterrel a Reflex stúdiótól, és Csanádi Gábor az ERTE Társadalom tudományi ö, központjától, ö, és majd bánylegi az atlatilakozni hozzám mellett közben. Elmondom a telefonszámainkat, 489 999, és van egy mobil, ahol a 30-as A mai témánk pedig a szociális építészet, hát mikor ezt megbeszéltük, ezt a mai témát, akkor ebből különböző gondolatok jöttek, hogy Ö, ugye az építészek főleg egy időben, de még ma is hajlamosak rá, hogy ők úgy gondolják megoldják majd a társadalmi problémákat műszaki eszközökkel. Ebből aztán néha elég elképesztő utópiák jöttek létre, ö, ilyen társadalom megváltó gondolatok, ö, ilyen ö, különböző ö, város elképzelések, meg, meg ö, ház elképzelések. Egyik a másik a meg is valósult, általában inkább nem, ö, tehát az első gondoló ez volt, ezek az utópiák. Úgyhogy na, kíváncsian várom, hogy hát, mit jelent ez a szociális építészet, de még mielőtt belevágnánk, rákérdeznék, hogy a Reflex Stúdió alatt mit kell érteni, hogy milyen te tevékenységet takar ez. Én meg ott kívánok, ha? én is a néző, vagy a hallgatókat. Ugye? <laughs> a Reflex Stúdió az egy olyan non-profit szervezet, amit építészek alapítottak, az a cél, hogy kifejezetten olyan építészeti projekteket, vagy beavatkozásokat folytassanak, amiknek egy alapvető eleme, egyfajta ilyen szociális szemlélet, vagy társadalmi érzékenység. És ez az körülbelül azt hiszem, hogy három éve hoztuk létre ezt a szervezetet, és azóta már több ilyen típusú építészeti projektet próbáltunk meg, megvalósítani. Tehát kifejezetten a szociális szándékú munkákra van, az eszerűen szóha. Igen, abszolút. Tehát van egy csomó jellegzetessége ennek a fajta beavatkozásnak, vagy annak a módszernek, hogy mi ö, próbálunk dolgozni. Ezekről majd szívesen beszélek ö, később. Ö, jelen pillanatban ennek alapvetően két fő karaktere van, vagy két fő iránya. Az egyik, hogy folyik egy... Egy elméleti munka, tehát egy, egy olyan ö, folyamat, ahol ezeknek az építészeti beavatkozásoknak vagy a jelenléteknek a, a hatásait, vagy az eredményeit, vagy a nemzetközi környezetét, vagy ö, az egész jelenségnek a, a, a, az összes folyamatnak a valamiféle értelmezését próbáljuk meg ö, Véghezű, illetve emellett készítjük, vagy próbáljuk megvalósítani saját ilyen típusú mikro beavatkozásainkat, amikből azt gondoljuk, hogy, hogy rengeteg tapasztalatot fogunk tudni gyűjteni, és csomó olyan megélt történettel gazdagodunk, amiket utána vissza tudunk forgatni az elméleti munkánkba. Na akkor vágjunk a közepébe, Ugye az előbb elmondották fényében is, abszolút meg a hallgatókkal, hogy mit jelent az, hogy szociális építészet? Hát ez nagyon nehéz lenne elmondani, és hogyha őszinte akarok lenni, akkor igazából egy jó ideje elkörül a téma körül forgunk mi is, hogy egyáltalán meghatározzuk azt, hogy mi a, a szociális építészet. Ugye, hogyha azt mondjuk valamire, hogy valamilyen építészet, akkor az ugye alapvetően egyből két, dolgot teremt, megteremti azt, hogy mondjuk, ha valamire azt mondjuk, hogy szociális építésze, hogy meg kell fogalmazni, hogy mi az, ami szociális építésze, és azonnal megjelenik mellette az, hogy mi, a, mi nem az. Mi az, ami az, ami az építészetben nem tar tartozik a szociális építészet körébe. Ezeket természetesen nem tudjuk ilyen szigorúan elválasztani, és nem is szeretnénk. Az a célunk, hogy olyan Közösségekkel olyan marginalizált vagy perifériára került közösségekkel, próbáljunk meg együtt dolgozni, akik meg tudják fogalmazni azt, hogy milyen típusú segítségre lenne szükségük. Mm. És hogyha ezekben az igények, ezek között az igények között szerepel olyan, amit építészeti eszközökkel is lehet kezelni, akkor próbálunk mi ezeken a felületeken, vagy ezeken a településeken megjelenni. Mennyiben lehet társadalmi problémákat építészeti eszközökkel kezelni? Hát ez egy tapasztalat lesz majd, és ez egy hosszú folyamat, ahogy te is mondtad erre a történelm során már nagyon sok példa volt. Uh -huh. Mindenféle léptékben, mindenféle elképzelése. Mostanában van egy, egy építészeti trendnek, lehet ezt talán már mondani, vagy akár egy építészeti stílusnak is. Uh -huh. uh, Ilyen pici mikrobeavatkozásokat hoznak létre különböző kisléptékű építészeti ö, csoportosulások irodák, civil szervezetek, akik ö, jellemzően azért nem csak a saját országokba tevékenykednek, hanem, hanem ö, többnyire külföldön a harmadik világnak az országaiban, ja. és nagyon sokszor előfordul, tehát ez egy, ez egy ilyen klasszikus példa, hogy mondjuk egy, Skandináv, Norvég, akármilyen északi államból fiatal építészek egy egy csoportja Afrikába elutazik, és ott próbál meg valamilyen módon a, a harmadik világbeli a problémákon segíteni. Hogy képesek legyünk, tehát vannak ezek az amerikai gyorsan összeállítható ilyen hát papírházak, amit pillanatok belül készre szállítani, és egy hét alatt áll is a ház, és akkor valóban voltak ilyen akciók? Egyszer még a Káter volt elnök is itt volt Magyarországon, és részt vett egy ilyen az építésében. Valami ilyesmire kell gondolni? Igen, valami ilyesmire, de azért ennél egy sokkal kisebb léptéki történet, ez a, ahol mi tartunk jelen pillanatban, és egy sokkal a folyamat. Tehát itt a, a hosszú távú jelenlét az az, ami, ami igazából úgy gondoljuk, hogy eredményeket tudsz szülni. A karter egyébként a Habitat for humanity a, a hívására jött ide, és amikor Magyarországra érkezett a Habitat, akkor kezdtek ők a, akkor ők bele ebbe a projektbe, ami az első ilyen nagy léptékű megjelenésük volt. Azóta a nem foglalkoznak egyébként házépítéssel, de hogy ennél kisebb dologra kell gondolni, olyan léptékű beavatkozásra, vagy olyan léptékű projektre, ahol uh, létre tud jönni az építészek, a civil szervezet és a helyi lakók között egy, egy uh, primér kapcsolat, tehát közvetítők nélkül tudunk mit találkozni, leülni, beszélgetni, és uh, ennek a kapcsolatnak az okán születhet uh, valamféle építészeti produktum. Mm. És valami konkrét akció adott, vagy még tervek uh, vannak csak? Hát uh, több ilyen konkrét eseményt uh, Készítettünk az elmúlt évek során, és a legutóbbi ilyen projektünk, ami még mindig kivitelezés alatt van, ez egy, ez egy bagi munka. És bagra a bagás alapítványa közösen, illetve a prezi.com támogatásával készítünk egy, egy olyan közösségi házad, ami teret ad az ott lakó vagy a telepen élő embereknek a közösségi programjainak. Uh -huh. Akkor nem szeretném elvenni a szót a szociológustól, hogy onnan nézve ez a szociális építészet att, attitűd, ez mennyiben, mennyiben jó gondolat, vagy mennyiben kiegészítendő gondolat a szociológus szemével. Hát a szociológus szeme persze ugyanolyan, mint bárki másnak a szeme. Igen. Annyit mondanék a, nem általában a szociológus szeméről, de az én szememről, hogy én egy kívülálló vagyok ebből, ennek az előnyeivel és a hátrányaival. Hogy a hátrányával kezdem, ez a kívülállóság, tehát az, hogy nem veszek részt egy ilyen projektbe, azzal a kellemetlenséggel jár, hogy az ember nem nézhet rá az eredményre és nem mondhatja azt, hogy minden baj van a világban, de legalább ezt a tetőt most fölraktuk, és akkor, akkor ennyivel azért jobb a dolog. Te ilyen pontszerű bevatkozások. Hát nem is a pontszerűségre gondolok, hanem arra, amikor csinálják. Tehát azért uh -huh. vagyok egy picit zavarba, mert mindig rossz azokról beszélni, főleg, ha itt is vannak, akik a dolgot csinálják, és akkor uh -huh. jön a kibic, és, és, az akkor, az most, és akkor most beledumál uh -huh. az ügybe. De hát mert mondhatom azt, hogy azt is, hogy, hogy ennek megvan az a ismeretes előnye, hogy hát az ember egy picit távolabbról bizonyos dolgok Könnyebben, könnyebben néz. Tehát mondjuk erre a most már odaérva a kérdéshez, azt mondanám, hogy ez borzasztó érdekes, mert az építészet az hagyományosan az tevékenység. Most az épületet építő, meg a várost építő, engem főleg ilyen várost építészek szoktak foglalkoztatni. Tehát ez a tevékenység, ez hagyományosan egyfelől persze a művészet, úgyis tevékenység szeretik úgy hívni magukat, hogy ők építő művészek, az az igazi. Uh -huh. Mondjuk Budapestnek régen... Hát ugye Budapesten régen egy külön ember csinálta meg a homlokzatot, és az volt a művészi munka, és az, hogy belül hogy megy a, nem tudom, a lépcső, meg a mindenféle ilyen műszaki részek, az egy alacsonyabb rangú tevékenység volt Segít ezen meg. a szakmán, uh -huh. szakmán belül is. De... És ez egy fontos hagyománya az építészetnek, hogy hát van egy jó épület, ami szép, meg kifejezi, szóval egy ilyen művészi tevékenységhez is szegély szeretik magukat kapcsolni az építészek jelentős részére, ez igaz. De nem csak ez, és főleg ö, ö, az az érdekes, hogy az építészetnek mindig explicite, vagy csak hallgatólagosan nagyon világos viszonya volt a hatalomhoz. Tehát ugye az építészek jelentős része, mondjuk építészet történetben, az ember turistáskodik a világban, és lát szép épületeket, amitre azt mondják a hozzáértők, hogy na oda menjen, és azt nézd meg, és megmutatják, hogy mi az, ami abban jó. Ugye annak a jelentős része úgy történt, hogy valami nagyon nagy pénzzel és hatalommal rendelkező ember megbízást adott erre a dologra. Az építész álma, hogy sikerüljön egy ilyen embert meggyőzni arról, hogy az, amit ő szeretne megcsinálni, mert biztos benne, hogy az, az jó lesz, az egy jó épület, hogy az megéri hasznos ennek a hatalomnak is és ennek mindenféle hosszú következményei voltak, ez nem csak a, nem tudom, a 16. századra, vagy ilyen ö, korábbi időkre igaz, hanem ez a dolog, ez a jelenlegi időszakra, mondjuk a 20.-21. századra is analóg módon igaz. Nem kerülhető meg az, hogy az építész az ö, a politikai, vagy pénzügyi hatalmaknak egy alkalmazottja, aki az ő általuk megrendelt tevékenységet megcsinálja, vagy hogyan viszonyul ehhez az egész kérdéshez. Tehát ami mondjuk szociológiai szempontból érdekes abban, hogy hogy működik az építészet, az főleg ez az utóbbi. Tehát, hogy hogyan viszonyulnak az építészek a különböző társadalmi csoportokhoz, hatalmakhoz, az erősekhez, a gazdagokhoz, meg a szegényekhez. És ezért nagyon érdekes ez a szociális építés. Hát azt mondanám, hogy a, mondjuk a 60-as években kezdődött főleg városépítészeten belül ez tény, és nem ezen a szférán belül, ahol most beszélünk, az az irányzat, amelyik azt próbálta erőltetni, hogy az építészeket csoportja az legyen, mint egy az ügyvédje azoknak a társadalmi csoportoknak, akik az érdekeiket nem tudják képviselni, kifejezni azokban a döntésekben, mondom, itt városról volt szó, ahol a városról szóló döntések megszülettek. Tehát például az, hogy melyik részeket kell lebontani, hogy mi történjék azokkal az emberekkel, akik ott laktak, ahol lebontatják. Ott nagyon sok, ez főleg Amerikában zajlott ez a típusú vita, természetesen nagyon sok műszaki érv és fölmerült, ami mögé bújtatva, érvényesültek különféle társadalmi csoportok érdekei, és jól látható volt, hogy ezekben a küzdelmekben a szegényebbek, színesbőrűek érdekeit ezekben a vitákban senki nem képvisel. És akkor az építészek egy csoportja, főleg egy Davidov nevű hm. ideológusnak volt fontos a neve ebben az ügyben, de azt mondta, hogy Próbáljunk meg ö, olyanok lenni, akik kifejezetten és tudva az ő érdekeiket képviselik. Tehát nem azt mondták, hogy a közjót, az egész társadalom érdekét, hanem ezt hozzuk világossá, hogy ezért. Most nekem ez ezért érdekes, mert ezekkel a vitákkal, hogy ezt lehet-e csinálni, vagy nem, hogy van ez most, amikor az ilyen építész irodák jelentős része ugye a piacon él amikor azt mondja, mondjuk, hogyha, hát én sajnos főleg város körüli dolgokat ismelek, de hát azt mondja, hogy hát ez a helyi önkormányzatnak, meg az ott lakóknak a belügye, hogy milyen megbízást adnak. Én nekem egy szerződésem van végül valakivel, amit mondjuk a polgármester, vagy a település településkerület főépítészével írtunk alá, és hát persze érdekel, hogy akik ott laknak, meg minden ilyen dolog, az hogy is fog alakulni, de hát ez az ő dolguk, és nem az építész és a megrendelője közötti Viszont, mert a megrendelő az világos, sőt, a szeretik joggal, ha az ő szempontjukat nézzük, hogyha a megrendelő az világos. Hát ez ugye a szociális építészetben, de már ebben a, a hosszú, több országban próbákodóban az egyik nehézség az az volt, hogy hát laikusokkal, szóval akik nem értenek hozzá, kell tárgyalni. Már azt is tőlük nem olyan könnyű tudni, hogy ők mit is szeretnének. Tehát mondjuk az ilyen, első ilyen nagy élményem az Rotterdamban volt, ahol lebontottak átépítettek, nem lebontottak, átépítettek egy tömböt, és a nyomorult építészek, azok ott kellett, hogy dolgozzanak több hónapig a mellette levő irodával hogy rá lehetett jönni, és akkor, jött, és akkor jöttek a lakók, és mindenkivel meg kellett beszélni ezt a dolgot. És én hollandul nem tudok, úgyhogy nem értettem egy szót se, persze, a, nem voltam ott ilyen sokáig, de tehát nem értettem, hogy mi, de azért a metakommunikációból ez pontosan látható, és amikor ezek a tényleg nagyon rendes, helyes holland építész fiatalok elmentek vizet inni, hogy egy kicsit, kicsit lehiggadjanak, mert nem lehetett meggyőzni a, se a holland, se a bevándorolt, különböző kultúrájú embereket, hogy nem tudom, helyese a fürdőszobát a nappali közepére rakni, meg mindenfélét olyan dolog történt, ami, ami nekik abszurdum volt. De az érdekes az az, hogy ö, ö, amikor én ott voltam, akkor ez már több hónapja vagy nem, több hete, nem tudom. Szóval már egy ideje valahogy, és akkor már elkezdték mondani, hogy hát tulajdonképpen elkezdhetünk gondolkodni, hogy miért ne lehetne. És a, akkor már elmeséltek, hogy egy csomó olyan építészeti elv, mm -hmm. ö, technikai, mm -hmm. technológiai elv, az újra gondolható volt, és lehetett ezzel a dolga, amit csinálni. Tehát elkezdték megérezni azt, hogy nem csak arról van szó, hogy most valami nagy állami pénz miatt ők nem egy gazdag befektető, vagy egy politikus megbizotjai, hogy csinálj egy ilyen házat, vagy egy tömböt, hanem, hogy akik majd abban lakni fognak, azoknak dolgoznak, és hogy ebből ők tanulnak is. Hogy rájönnek, hogy ezt máshogy is lehet. Egy másik példát mondok, aztán abba agyon mindjárt, az, az Berlinben volt, az még Nyugat-Berlin volt ez a rész, ahol hasonló problémát kellett megoldani, és az egyik probléma az az volt, hogy hogy lehet úgy felújítani a házakat, hogy ne összkomfortosítsák, tehát ne csináljanak bele mert akkor az adott szabályok szerint a lakbér nagyon erősen megnő, és az azzal jár, hogy az ott lakók kiszorulnak. És akkor jött az, hogy kiderült, hogy, és azt csinálták végül, hogy előkészítették a fürdőszobát a lakásba, uh -huh. és akkor azt mondták, hogy akinek majd lesz pénze, meg, uh -huh. meg, meg tudja oldani, az viszonylag kis költséggel tovább tudja fejleszteni. És amikor én ezt elmeséltem, ott meg itt, akkor kiderült, hogy ezek olyan födémek, fa födémek, Hát, Van ő. Na mindegy. Szóval valami, ezek, ugye Berlin kicsit hamarabb lett gazdag, mint Budapest, tehát ott még rosszabb, mert ott a 1860-as évekből vannak ezek a házak, és ennyivel is rosszabbak. Igen, ott ilyen recsegőropogó lépcsőházak Ingen. vannak, igen. Na és azt mondták az összes építész barátaim, hogy hát ez egy abszurdum, hogy olyat nem lehet csinálni, hogy ilyen fafödémes házakba ezt a Ingen. dolgot, azt normális építész logikával, hát ha lehet bontani, nem kell feltétlenül, be leginkább le kéne durni az egészet, de az biztos, hogy így körbe kell meghagyni a falakat, ha nagyon tetszik, mm. de a lukat a közepén egy új dologgal kell beépíteni. Mm. És ezek rájöttek, hogy lehet olyan építészetet mm. megpróbálni, ami, ami figyelembe veszi tanulattól, hogy akik ott vannak, azok, azok, azok milyenek. Csak az a baj, hogy ez nem az építészeken múlik, persze. Hát nem csak az építészeken igen. múlik, igen, és hát ez a, amiket mondtál, ez, ez, ez, ez szerintem, amióta építészet létezik, azóta ez egy ilyen, Uh, alapvető kérdése ennek a szakmának, hogy mi a, mi a viszonya a hatalomhoz, hogy mi a viszony a megbízóhoz. Uh, van egy nagyon érdekes, uh, egy filmben vagy egy könyvben olvastam, a, a, a, a Szavai Zsizsák is beszél erről, aki most egy eléggé ilyen popstar szerű New Yorkban, hogy, hogy az építészetnek a a kori történetében akkor következett be egy nagyon érdekes változás, amikor a, amikor a megrendelő és az építész közé bekerült egy új elem, aki pedig a finanszírozó lett, és ez teljesen átrendezte ennek az eredetileg két szereplős történetnek a, a szabályait, meg a viszonyait, és ugyanis Valóban volt egy pénzember, vagy egy gazdag, nagyhatalmú ember szervezet aki, akik a saját érdeküket, reprezentációs céljaikat bármit megfogalmazva megbíztak egy építészt, hogy történjen meg valamiféle építkezés. Viszont az elmúlt évtizedekben valóban építészként is tapasztalható, hogy megjelent ez az új játékos a porondon, a két szereplő között, aki tényleg a befektető vagy beruházó aki igazából egyik érdeket sem ö, tekinti ö, fontosnak, sem a megrendelőt, sem az építészét, hanem ő kifejezetten kizárólag csak a profit maximalizálásra törekszik. Tehát ö, így megszűnik az a, az a kapcsolat, az, az a játék, amiről te is említettél egy szót, hogy hogy az építész, van vannak valamiféle esztétikai víziói, vagy valami formai elképzelései, amit alá, amiről neki meg kell győzni ezt a, ezt, a, ezt a partnerét, és ez valóban szerencsés esetben egy partneri viszony tud lenni, mert a célok azok körülbelül egyeznek, tehát hogy a partner az egy olyan épületet szeretne tegyük fel, ami sokáig fennmarad, reprezentálja őt, fenntartja a nevét, mit tudom én. Az építész pedig erre a cél, ennek a célnak az eléréséhez tud különböző verziókat vagy variációkat, lehet, lehetőségeket felvillantani. Na most a a, a beruházónak a szerepe az ugye egyértelmű, minél nagyobb haszon, vagy minél nagyobb profit tudjon megjelenni egyfajta építészeti fejlesztésen, aminek az eredményeiből szerintem Budapesten fantasztikus jó példákat tudunk válogatni, ami mondjuk az elmúlt évtizednek a, a társasági építésében ilyen krist, vegytisztán lecsapódott ennek a ennek a hármas ö, ö, együttállásnak az eredménye, és ezt szerintem alapvetően megforgatta ö, az építész megbízó kapcsolatot. Ez egy kicsit írt körül, mert a hallgató számára ez nem olyan világos, hogy ez most jó vagy rossz, amit mondasz, mert ez most nagyon úgy <gül> hagyzat, mint ez valami szuper dolog lenne. Ez, ez szerintem egy nagyon rossz dolog, ö, mert igazából a, tehát a, a megbízó illetve a maga az építész is, valamint, aki ezeket az épületeket használni fogja, mindenki rosszul jár. Tehát az építész szemszögéből azt nem nyugodtan mondhatjuk, hogy maximálisan rosszul jár az építész. Semmiféle eh, építészeti igény nem tud eh, tisztán megvalósulni. Nagyon-nagyon eh, nagy sérülések árán lehet ezeket eh, végezni, mert mindenféle ilyen építészeti eh, akarat vagy szándék, anyagi vonzatokkal jár, amiket valószínűleg meg lehet magyarázni egy megrendelőnek, hogy, hogy ez annyit pluszt fog jelenteni, annyira fogják szeretni, az stb. stb. De ez így nem tud megvalósulni, vagy még kevésbé tud megvalósulni, mint korábban, és mondom, a bentlakók, tehát a későbbi tulajdonosok szempontjából is ez egy végtelen káros dolog. Nagyon sok ismerősünk, barátunk lakik ilyen épületekbe, és és uh, hát itt a hangszigetelés, főszigetelés, nyilázárok minősége burkó. Szóval mindenről el lehet mondani, hogy, hogy elég komolyan uh, kritizálható. És hogy a garanciát lehetetlen általában érvényesíteni, mert a beruházó építés után általában megszűnik? Hát uh, igen, ez is egy jellemző dolog, de, de azért uh, alapvetően ez már csak egy apró részlet kérdése annak, hogy hogy, hogy, hogy, hogy működik az építésnek meg a megbízónak a viszonya. És talán ezért lehet érdekes, ennek a modellnek a vizsgálata során is érdekes lehet, ez egy egyfajta ilyen nevezzük szociális építészetnek, de ez sem jó szó rá, majd elmondom, hogy elmondom most, hogy, hogy, hogy, hogy például Hollandiában az Ejtolványi Egyetemen van szociális szak. A design egyetemen három féle képzés van. A, a design képzésen belül az egyik ez a szociális design, amit egészen nyugodtan nevezhetünk szociális építészetnek, mert mondjuk jellemzően ezekben az angol szász, vagy az angol területeken az építészet az a dizájnnak egy részeként szerepel. Tehát ö, ott működik egy ilyen szociális szak, akik ö, alapvetően megkülönböztetik a szociális dizájnt és a humanitárius designt. A humanitárius design alatt értik azt, amikor az ő országukból, vagy nyugat-európai, vagy fejlett, vagy az első világbeli országokból építészek, ö, önkéntesek elmennek a harmadik világ országaiba, és ott valamiféle építészeti beavatkozást próbálnak véghez vinni, amiről az előbb is már tettem említést, tehát elmennek Afrikába, építenek egy iskolát, elmennek ö, ö, Indonéziába, építenek gyerekotthont, vagy akármilyen menekültábor, tehát hogy ezt ők humanitárius dizájnnak nevezik, <kül> szociális dizájnnak pedig azt nevezik, ami ami az ő közvetlen környezetükben van, és ez viszonylag új folyamat náluk is, hogy azt mondják, hogy a szociális designra nekik önmaguknak is szükség van Hollandiában, mert rengeteg olyan probléma van, amit igenis itthon is kezelni kellene, és nem kell ahhoz Afrikába elvonulni, hogy valaki ilyen típusú beavatkozásokat folytassa, hanem igenis itthon is lehet ezeket gyakorolni, és vannak hasonló problémák, amivel lehet itt foglalkozni. Na most az a dolog, amit mi csinálunk, vagy amit mi szeretnénk csinálni, az, hogyha csak ezt a két fogalmat tekintjük, akkor valahol a kettő között van. Mert a mi céljaink, azok a mi körülményeink, ami mi beavatkozásainknak a lépték, az sokkal inkább hasonlít ahhoz a beavatkozási módhoz, amit ők mondjuk humanitárius dizájnnak neveznek. Viszont mivel itthon dolgozunk a saját országunkban, a közvetlen környezetünkben, ezért mégiscsak mondhatnánk, hogyha ezt a két fogalmat vizsgáljuk, vagy ezt tekintjük csak alapvetően, -e, hogy ez sokkal inkább szociális dizájn, mint humanitárius dizájn. Azt szeretnék rákérdezni, arra szeretnék rákérdezni, hogy ugye elhangzott ez a megrendelő építész közé be, ékeled, ékelődik a finanszírozó, hogy hát nem, inkább azt tapasztaljuk, hogy most már a finanszírozó azonos a megrendelővel, vagy, vagy hogy kell értelmezni a megrendelő, ki a megrendelő a finanszírozó képest. Jó, igen, tehát hogy ez egy, ez egy jó kérdés. Talán a megrendelő az, a, az akinek a, a személye az így eloszlott. Igazából mondjuk, ha ennél a társasági például maradunk, akkor a, a megrendelő az az ember, aki beköltözik ebbe. Tehát ő lenne az, akinek kellene, hogy fogalmazza, mm. hogy milyen igényei vannak a saját lakó környezetével szemben. De... De nem kérdezi meg senki de nem kérdezi meg senki, hát ő választ azokból. Tehát azért megvan a lehetőség arra, hogy válogasson, mert elég sok lakás van, meg elég sok opció, beleszólhat a folyamat végén abban. Hát azt tapasztalom, <gül> hogy még anny annyiban sem alakíthatja a saját környezetét, hogy régen, mondjuk nem biztos, hogy ez pozitív folyamat volt, az emberek hajlamosak voltak beépíteni a erkét. Mert vannak, ennek nem kellett. Itt a talpóteleppen például vagyunk, földön, számos erkésőt a többsége be van építve. Na ezeken a ilyen mediterrán típusú, nem tudom, hogy mondjam, lakóparkoknál még véletlenül sincs egy darab sem, mert szerintem olyan szerződést kötnek velük, hogy fejvesztés terhe mellett értem, szabad csinálni. Tehát gyakorlatilag nem alakíthatja a saját lakását. Én ebben bizonytalan vagyok, hogy ezt hogy is kell érteni. Tehát egyrészt, hogy az a tény, hogy közbejött jött egy finanszírozó, a, tehát a megrendelőnek ebben az értelemben én nem használnám azt, aki lakik benne egy más uh -huh. kép használnám ezt a szót. Tehát én is azt gondolom, hogy az nagyon fontos volna fontosabb volna, hogyha ők, akik a potenciális jövőbeli lakói ezeknek az épületeknek, ezek mint ahogy az előző példákban is mindig látszott meg, amit ti csináltok, ott is látszik, hogy valahogy be tudnának kapcsolódni egy korai fázisában a munkának ráadásul abban, hogy az ö, hogy, nézzen, ö, hogy nézzen ki. Ö, na most, tehát őket nem ne, megrendelőnek nevezném, nem tudom, hogy használunk, uh -huh. vagy mindegy. Ö, ugye az előző példában a megrendelő és a tervező, építész közé, bekapcsolódó, finanszírozó hármasban, a megrendelő mondjuk egy önkormányzat. Tehát amikor közé kapcsolódik, most ez nem annyira épületet jelent valóban, hanem, hanem város környéket, de hát mondjuk, amik az utóbbi hosszú időknek ezek a rémséges Ugyanak egy része az, ami a belső pesti városrész házainak a lebontása során jött létre. Ugye ott történt egy ilyen típusú logika. És az, hogy elvileg, hogy egy ilyen játékos is van a dologban, azt nem tudom, hogy egyértelműen rossz-e. Biztos, hogy ami most történt, abban ez rosszul működött. Tehát mondjuk kiderült, amikor folyt utólag vita ennél a példánál arról, hogy vajon igaz-e, hogy ezekben a, hát főleg hetedik kerületi régi házaknál, hogy azokkal, ugye ezek a beruházók és részben tervezők, akik szerettek volna egy szép modern házat építeni, függetlenül a kritikai megjegyzésektől, azok nagyon támogatták azt, hogy ezeket a Ocskavacak házakat innen le kell bontani. És azt mondták, hogy ide nem lehet olyan házat építeni, amit elég drágán ki lehetne adni akkor, hogy visszahozza azt a pénzt, amit egy ilyen féligmeddig műemlék vagy annak tekinthető háznak az a fajta átalakítása, helyrehozása jelentene, amit azok, akik számára fontos ez az építészeti környezet megóvása javasolnak mert hogy, és akkor elkezdtek számolni, ez csak úgy lehet egyáltalán megépíteni, hogyha több szintet és takarékoskodunk azzal, hogy miből Minden legyen nem. mindenféle, ami, ami A És azután, mikor ez lezajlott, és a kritikák például az ügyben, hogy miket is ö, sikerült itt létrehozni, megerősödtek, akkor azért több vitában azt mondták ezek a befektetők, akik számoltak, hogy hát, hát ha azért nagyon erősködtek volna a partnerek, akkor ők azért ennél e, tudtak volna színvonalasabba is belemenni. Tehát e, ez egy játék, egy alkufolyamat. Mint minden alkunál, én is tudom, én nagyon rosszul alkuttam, tehát a szarajevói piacon, amikor először voltam, akkor nagy sértés volt, mert ajánlottak egy papucsot, és akkor nem találtam drágának, és azt mondtam, hogy jó, és akkor kiderült, hogy nem megszertettem sértültek. a szabályokat, mert azt nem tudom, a kétharmadáért lehetett volna csinálni, de hát természetesen először azt mondta, hogy... 100, mert szerette volna 60-70 vagy mit, tudom én mennyiért adni, akármi is volt akkor a pénz. És körülbelül hasonlót mondtak el ezek is. Hogy persze, hát, hogyha lehet érte ennyit kapni, le lehet durni, az a legegyszerűbb, meg, meg micsoda, akkor miért ne? De azért volt egy játéktér. De itt nem arról van szó, hogy tulajdonképpen egy, egy valóban egy szociális vagy politikai elem hiányzik ebből, hiszen mondjuk a 7. kerületnél, ahogy eladogatták azokat a, a régi házakat és telkeket, ott végül is azt kell mondani, hogy az önkormányzat képviselhette volna a megrendelőt, vagy ő neki kellett volna a megrendelőnek lennie, hisz neki lehetne egy koncepciója, hisz akik majd oda beköltöznek, az egy másik kérdés. De ezt teljes mértékig elhanyagolja, az önkormányzat, tehát teljesen csak pénzügyi ö, szempontokat néz. Az se igazán alaposan, mint ahogy ezt leírja, hiszen nem biztos, hogy jobban jár egyébként hosszú távon. És ö, tulajdonképpen nagyon, hogy mondjam, kis munkával lerázza magára a problémát és hát mondjuk azzal a lehetőséggel azért tegyük hozzá, hogy itt a korrupció az, az folyamatosan fönnáll ezekben az esetekben, nem is mondhatjuk azt, hogy nincs bizonyítva, mert még ráadásul el számos esetben bizonyítva is van. A, Tehát ez, ez nekem egy kicsit már ennentől kezdve politikai kérdés is, hisz ez azt jelenti hogy a, a nép, az nincs bevonva ebbe a kérdésbe, vagyis az, a, az, hogy aki ezt majd ténylegesen használja, és nem csak aki lakik benne, hanem aki az utcán fog élni, a szomszégyes, a többi, hogy annak a hosszú távú életét ez hogyan fogja befolyásolni, az egyáltalán nem érdekli a, ezt a, ezt a e, megrendelő, beruházó, építő, építő Hármast, amiből azt hiszem azért az előző kettő az, aki a, a, a primet játsza. Azért én egyrészt én pessimistább vagyok ez ügyben, de azért előtte azt hiszem... nél is? Persze, hogy ne, Tehát majd mindjárt megmondom, hogy mire gondolok. A, gond, tehát el, azért előtte azt mondanám, hogy természetesen politikai kérdés. Már most, hogyha nem ilyen pártpolitikai részére Igen, gondolunk, tehát hogyha most nem azt a részét, hogy mondjuk egy ilyen kerületi önkormányzatnál bizonyára a döntések egy része, az a helyi pártküzdelmektől is fők. Továbbá azt az esetlegességet, hogy éppen a hetedik kerület körüli ilyen korrupciós és mi bizonyosodott. Ezt én azért hagynám ki szívesen, mert abban az értemben is pessimista vagyok, hogy nem szükséges korrupciónak lenni feltétlenül ahhoz, hogy a dolog katasztrofálisan működjön. Tehát nem szeretném úgy feltüntetni, mintha csak az volna a probléma, hogy itt az egyik vagy másik helyen éppen nem tisztességes emberek kezébe kerülnek döntések, és ettől a dolog elromlik. És főleg azért vagyok, tehát ezért vagyok pessimista, mert azt gondolom, hogy a rendszer működik ö, olyan módon, és nem egyes embereknek a személyi tulajdonságai azok, amik, ö, amik nem elég vonzóak. És főként azért vagyok pessimista, mert azt hiszem, hogy ö, nem egyszerűen nem ö, érdekli ezeket az önkormányzatokat az, hogy ez hogy történik, hanem hogy ezeknek az önkormányzatoknak ez hasznos, ö, amit lezajlott. Mert ezeknek az önkormányzatoknak a fő problémája, ezekben a belső Pesti önkormányzatoknak, hogy nagyon sok szegény emberrel kell bajlótniuk. És hogyha. Ebben a, ugye ismeretes, hogy Budapesten ez a kerületi önkormányzatok nagy súlya, annak különböző okai vannak, és bizonyára külön adott helyeken van előnye is, hogy alacsonyabb szinteken történhetnek döntések, hogy elvileg legalább a lakókhoz közelebb van a kerületi önkormányzat, ha megpróbál valamit elérni, mint mondjuk egy fővárosi önkormányzat, de minden esetre az a baj biztos van, hogy ezeknek a kerületi döntéshozóknak szoros érdekük az, hogy a szegénység problémáját azt oldja meg valaki más. Jogosan gondolják, ha tetszik, hogy ha mi toleránsak vagyunk a szegényekkel, és megpróbálunk szociális építészettel rendbehozni akármit is jelentene egy ilyen kerületben a szociális építészet, de valahogy elrendezni az itt lakásokat, akkor ezek itt fognak maradni. Csak ezzel a politikus tulajdonképpen a legfontosabb küldetését nem teljesíti, hisz a... az ő szolgálata az lehetne, hogy azok, akiknek az érdekeit képviseli, azok, azoknak az életén javít, nem pedig kívül De attól látja függ, őket a kerület határain. Attól függ, hogy kiknek az életén. Tehát azt is mondanám, hogy egy politikus, hogyha és ez most nem az adott kerületekről szól, persze. Ugye mivel lép föl egy politikus? Azzal, hogy ebben a városban, kerületben, négy év múlva, amikor vége a, a én én én sokkal idealistább módon közelítettem, de, nem De Nem, hát ő, ő azt mondja, szerint, hogy ő azt gondolja, hogy, az, hogy itt kevesebb lesz a szegénység. Az utcák tisztábbak lesznek akkor, sokkal több gyerekkocsis, viszonylag tisztességesen öltözött fiatal lesz itt, és nem csak a szegény, munkanélküli öreg lakok. Jó, most de ez mutatja azt, hogy, hogy a politika nálunk tehát valószínűleg a világon még mindenütt leginkább eh, tulajdonképpen abszolút egy hatalmi eh, felfogást tükrözés, nem pedig az, hogy, hogy valóban bárkinek a, az érdekét komolyan szolgálja. Bizonyos embereknek az érdekei. Bizonyosoknak. Sokaknak. Tehát azt lehet mondani, hogy épp az a probléma, hogy pont a szegények érdekeinek a képviselete az nem elég. érvényes dolgok. Köszönöm. Négy év múlva leköszönöm. És a szegények majd egyszer visszajönnek a gettóból, és tönkre fogják tenni ezt a Ez környezetet. Ez kétségtelen, tehát most, de most nem a mm -hmm. politikai gondolkodás ö, ö, ami a főpont, csak azt szeretném mondani, hogy valóban van egy viszonylag ö, erős középosztályi bázisa mm. még egy aránylag szegény városban vagy kerületben is, akire hivatkozhat egy ilyen vezető, mikor azt mondja, hogy szeretne olyan Persze, tiszt, egyszerű, nem akarunk gettót csinálni. Máskor, de valahova menjenek el innen a szegények, és oldjuk meg a problémát úgy, hogy itten ezek ne legyenek, hanem legyen helyettük valaki más. Ennek következtében értem én azt, hogy ez egy jogos hivatkozási alap, nem kell különösen cinikus, gonosz embernek lenni ahhoz, hogy legyen, hogy... Jól felfogott érdeke legyen az, hogy ö, innen menjenek el a rossz házakban az itt lakó szegények, ennek a legjobb módja, ha ezeket lebontjuk. Kazinci utcába föl kell építeni a reneszánsz házak című ö, ö, viccet, ami valószínűleg építészetileg is egy nagy tréfa, mert hogy mindennek lehet nevezni azokat a házakat, de a reneszánszról nem, nem tudom, honnan jutott ezőbe, és majd oda költöznek. Fiatal. Majd boldogulunk velük, ha nem lesz elég színvonalassa, nem tudom, az ablak, meg zajos a szimplakert, majd valamit csinálunk, de ez még sokkal jobb probléma, mint, ö, mint más, látom. műsorunkat a Szociális Építészetről, Pozsál Péter a Refer Stúdiótól, Családi Gábor az lt és Bányai Gézával együtt négyen üdünk itt a stúdióban. Polundia és Gábor. És maga, jó, jó magam, Kolunzia Gábor, igen. E, e, folytatjuk ezt a témát. Hát e, egyre érdekesebbé válik, ahogy megyünk előre. E, úgy gondolom, hogy amiket közben mi beszélgettünk, annak egy részét legalábbis érdemes nem megosztani a nagy hallgatókkal is. Tehát uh, itt a szociális építészetnek a buktatóiró is azt hiszem, hogy uh, kell, hogy szótejtsünk, mert ez nem egy, hogy mondjam, nem egy ilyen történet. Uh, tehát nagyon sok apró munkát igényel, és a, a siker nem borítékolható, milyen tapasztalatokról lehet beszélni az nekünk hát, te, tükrében? Tehát azt hogy az tényleg nagyon alapvető különbség van egy városi beavatkozás, vagy építészeti projekt, meg egy vidéki jellemzően mondjuk egy szegregátumra, vagy egy ilyen kis településre koncentráló projekt között. A, a, az előző etap Végén talán arról volt szó, hogy, a, hogy ezekben a városokban, most itt a hetedik kerületet nevesítettük, de mondhatjuk a nyolcadikat is, meg abszolút a 9. kerületet is, és itt tovább, hogy, hogy, hogy milyen befektető érdekek, vagy milyen önkormányzati érdekek mozgatják az ott lakókat, ennek, vagy a, mondjuk az építészeten keresztül, vagy a beruházásokon keresztül. És akkor itt a hetedik kerületről volt egy pillanatra szó, de, de mondjuk a 9. kerület is szerintem ilyen szempontból egy baromi érdekes helyszín, ahol, ahol beszélhetünk, meg beszélnek egy nagyon-nagyon sikeres városreabilitációs projektről, mert a lakóingatlanokat gyakorlatilag iszonyú mértékben újraépítették egy meghatározott részén a 9. kerületnek, és itt ugye, itt ugye arról volt szó, hogy, hogy az önkormányzat azt szeretné, vagy mondjuk, hogy ahogy ő szeretnék képviselni az ott lakók jó részének az érdekeit, hogy mondjuk a, a szegénység, vagy a szegénységhez kapcsolódó különböző problémák, azok a lehető legkevésbé jelenjenek meg a kerületben. És a, a, a het, és ugye, igen, tehát arról is volt szó, hogy az új ingatlanok, vagy az új épületek, azok azt segítik elő, hogy ezek a, ezek a problémák, ezek eltűnjenek, vagy gyengüljenek. Most a 9. kerületben... Ö, az én húgom ott lakik, ráadásul pont azon a részen a Viola utcában, ahol, ahol bemaradt két régi épület, tehát megtörtént a teljes tömbrahabilitáció, minden épület új, köztereket a stb. Két-három épület beszorult, és ez egy olyan zárványá vált a kerületen belül, ahova Ma már nagyon sok külső területről is költöznek oda-vissza. Úgy értem, hogy lakókkal együtt szorult, be, mert hiszen ennek a átalakításokat. Igen, tehát ott, ott a tehát ez, volt, a, ez a folyamat. A, a folyam... lakókat nagyon megszürték, és azok. Pontosan, tehát ez történt, igen. ugyanúgy, amiről az előbb volt szó, szóval, hogy, hogy lebontották az épületeket, az ott lakókat valamilyen módon kárpótolták, ők elköltöztek, és új lakók érkeztek, de maradt két-három olyan épület, ahol ez, nem, ahol ez nem történt meg, és ott maradtak a, a korábbi lakosok. És nem csak, hogy ott maradtak, hanem hogy ez egy olyan célpontá is kezdett válni lassan, ahova külső kerületekről, vidékről elkezdtek felköltözni olyan szegényebb közösségek, vagy családok, akik a, a, a lehetőség fényében költöznek Budapestre, és ők ugye nem tudnak nagyon válogatni, mindig a legszegényebb, a legrosszabb területekre tudnak csak beköltözni, és ezért ez, ez, ez a terület ez ilyen módon elkezdett vissza alakulni ezekben az épületekben, és azt szeretném kérdezni is egyébként, hogy hogy, hogy, ez a, hogy, hogy, hogy alakul vajon a városokban ez a fajta migráció ez a kibeköltözködés. A nyolcadik kerületben is ugye, hogy hiába épület, csomó új dolog, valahogy ez, ez a mozgás, ez mégis utána visszaszűrődik és megjelenik újra egyfajta, tehát ezek a problémák, vagy azok, az, azok a lakók, vagy azok a szegény emberek, akik köré azonosítani lehet ezeket a problémákat, ők visszaköltöznek, megjelennek újra. Hogy egész pontos legyek, persze többféle, többféle folyamat van. Az, amit, amiről most beszélsz, az talán nem is elsősorban ezek a magasabb státusúvá váló helyek közé ott maradt házakra jellemző. Ezekre inkább az a jellemző, hogy a majd lehet, hogy még lesz romkocsmáról is szóma, de hogy, a, tehát hogy azok a fiatal, most még nem nagyon gazdag, de szép reményű, tehát akiről lehet sejteni, hogy mondjuk 5-10 év múlva befejezi az egyetemet, és valami tisztes álláson. mondjuk a romantikus szegénységnek a hát, államotan, eh, pedig a, igen, a, szóval a, a reménytelen szegénység. Tehát, hogy valószínűleg ez, ez az egyik folyamat, amiben lehet azt mondani, hogy ez az a spontán gentrifikáció vagyis, hogy vidékről, mondjuk vidéki városokból a magasabb státusú szülők egyetemre küldik, amíg amikor lehet éppen még a gyereküket Budapestre, és akkor számolnak, hogyha kollégium nincs, akkor most albérletet, vagy vegyünk -e egy ilyen körfolyosós bérházban egy olcsó lakást, hozzuk rendbe, és akkor ugye Magyarország egy olyan hely, ahol a tulajdonnak nagyon Igen. nagy ilyen szimbolikus értéke is van mert nem bízhat az ember abba, hogy a fizetésének 20%-áért ott bér el tisztességes lakást, ahol akarták. ez egy ilyen, ez a biztos fiam típus. Persze, típusú. a azt mondhat, hogy a tulajdonban megbízhat. Hát, hát vannak, félreért, vannak történelmi félreértések, igen. Na, tehát, hogy ezeknek a, a házaknak, akik nincsenek, nagyon rossz állapotban fizikailag, és nagyon jó helyen vannak. Már így elhelyezkedésileg a belvárosban, vagy a belváros közeli részen. Ezekben ezt ha az ember bemegy egy ilyen, egy ilyen házba, akkor nagyon nagy tudományos aparátusra van szükség, így körbe kell nézni, és akkor, és akkor látni, hogy melyek azok a helyek, ahol kifestették, új ajtó van, és hogy melyek azok a lakások egy ilyen körfolyoson, ahol még ott laknak azok a szegények, akiknek erre nincs módjuk. Tehát ez az egyik folyamat, hogy, hogy van ennek a résznek egy ilyen, mondjuk így, hogy spontán gentrifikációs jellemzője, és ennek egy része vidékről költözik ide. Egy része azoknak a hasonló gyereke, azoknak a szülőknek, akik a 90-es évek folytán azt hitték, hogy el kell menni Budapestről, és kint kell lakni, és akkor, ugye, mint tudjuk ez, különben se volt mindenkinek egy nagyon jó ötlet, mert két és fél órát ülni az autóban reggel ugyanannyit befelé, az nem azt nagyon jó lehetővé, hogy élvezzük a, a jó levegőt ezeken a helyeken, de a fő kiszúrás ugye a gyerekekkel volt, mert hogy a busz az nem tudom, 10 és fél 11 között indul legutoljára haza. Tehát ezeknek a gyerekek nőttek most akkorára, hogy érdemes nekik valamilyen belső lakást venni. Tehát körülbelül most nagyon durván ez két jellemző forrása ennek a státus emelő gentifikációnak. Amit te kérdezel, az valószínűleg nem annyira itt van, ez valóban amit az elő, amiről az előbb beszéltünk, hogy persze, hogyha hosszú távra gondolkozott volna a 90-es években az ilyen várospolitika, vagy elolvasta volna mondjuk azt, amit Ladányi János írt például pont erről, amit mondtál, hogy, hogy annak nagy kockázata van, hogy akiket innen kiszorítanak, azok szegények olyan helyekre kell, hogy költözzenek, eh, ahol nagyobb a munkanélküliség, meg még sok probléma van, erről azóta vannak mióta ezt a János megtippelte, nagyon jól látta előre, azóta vannak adataink is ilyenről, tehát nagyon jól nagy kockázatta volt, és ez valóban történik, hogy ezek most visszajönnek ezekből a falvakból, Budapesten, mert azt lehet tudni, hogy a világon mindenütt. A városokban kisebb a munkanélküliség, meg különben is, ugye egy kis falubot lehet tudni, hogy van ez a három darab állás, és az be van töltve, akkor nincs. Egy nagy városban még mindig inkább lehet abba reménykedni, hogy azokban a résekbe, amik itt-ott találhatóak, be lehet, be lehet csúszni, és akkor ők lesznek a hajléktalanok. Tehát nem olyan jó a helyzet, hogy ezekbe, vagy dominánsan nem olyan jó bizonyára van azért ilyen is. Nem tudom, hogy ö, ez nem függ -e össze a kérdés erősen azzal, hogy, hogy amikor átalakítanak egy ilyen területet, akkor inkább csak a lakásokra gondolnak, és arra, hogy ott megfelelő számú ö, kisvállalkozásipar ipar, kisbolt, stb. meg tudjon telepedni, az, az nem cél. Ugye a korvinnegyednél abszolút nem cél, hiszen egy, egy, egy plázát építettek oda. Tehát ott eleve a, egy ilyen plázának a működtetési költsége miatt eleve kiszorul a, a, a kisvállalkozó. Tehát az csak egy tőkerős cég tudja megcsinálni, hogy, hogy egy ilyen helyen föntartson valamit. De emiatt a sok kisbolt, kisvákozás szolgáltató hiányában, minek, tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a városban az utcán, az utca soron lenne a helye, ezek helyett lehúzott redőnyök vannak, és koszos ö, ö, ö, üzlethelyiség, kirakatok, ami, ami mögött sokszor nincs semmi. Tehát ezek az emberek nem találnak olyan. Tehát találhatnának azok az emberek munkát, föl tudnál szívni az a jó réteg, a, a szolgáltatások révén azoknak, a, tehát munkát tudna adni tulajdonképpen közvetve azoknak, akik, akik, akik ott szegény emberként vannak, hisz akkor volna, volna legalább munkalehetőség. És ez az ez a gondolat itt valahol, mintha itt véget érne a rehabilitációnál. Tehát, tehát az, hogy ez, ez a hosszú távú, a kisebb Közösségnek, vagy egy-egy körzetnek, ha az önmagában való ö, fönntarthatóságát ha nem vennék figyelembe, hisz az emberek egymással kereskednek, egymásnak adnak munkát, stb. stb., stb. és nem pedig az a cél, hogy onnan autóval elmenjenek, a, a, vagy villamossal egy, egy bevásárlóközpontba, és ott költsékel a dolgokat, és a pénz oda koncentrálódjon, itt is hazamenjenek utána egy, egy leromlott környezetben. A szegény szomszéd mellé, akinek egyébként nincs munkája, és a plázában nem fog munkát kapni. Igen, tehát biztos, hogy ez bonyolultabb annál a néhányban szerintem fő amiről az előbb beszéltünk. Abban őszintén szólva bizonytalan vagyok, hogy egy ilyen helyen, mint Budapest, ez a mondjuk a munkahely és a lakóhely közötti fizikai távolság az mennyire fontos. A bizonytalan szó normális értelmében gondolom, tehát nem vagyok biztos a hogy melyik álláspont erősebb. Először azt gondolnám, hogy itt talán ezt nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy kisvárost, ahol elég logikus, hogy mondjuk kellenek munkahelyek ahhoz, hogy az ott lakók, és itt tovább szal ezek a hátrányok, hogy működnek. De az is kétségtelen, hogy az utóbbi sok jel, adat is van, ami arra utal, hogy amikor az emberek munkát keresnek Budapesten belül, akkor már fölmerül ez, hogy, hogy az mennyire közel van ahhoz, a, eh, ahol, ahol, ahol, ahol, ahol, ahol, ahol ők laknak. Tehát, hogy van valami szerepe ennek, hogy ez ilyen kompakt eh, legyen. De mondom, ezzel együtt... Ebben nem vagyok olyan nagyon biztos, hogy ez a távolsági szempont itt lényeges Nem hanem arra, hogy a, most az a, az a szituáció, hogy csak, csak a gyerekkoromra gondolok, ugye a, a, a műegyetem mögött ö, laktunk, azon a rágymányosan, és ö, hát gyerekkoromban, szocializmus ide-oda, tele voltak kicsi üzletekkel még a tehát Igen. volt szabó, zöldséges, stb. stb. stb. Most van a, a Leo el lehet menni, meg a nagy piac, és oda mindenki elmegy, és ott mindent megvesz, és ezek az üzletek, ehhez nincs semmi gyakorlatilag elvételen találni egy-két dolgot, de az a baj, hogy ha nincs elég üzlet egy, egy környezetbe vagy egy utcában, akkor az a másik üzletnek sem jó már, tehát, tehát, tehát gazdaságilag ez, ez nagyon negatív annak a pár szerencsésnek, aki mégis fön tud tartani ott egy valamilyen boltot, és a másik pedig, hogy azok az emberek, akik ott élnek, azok ezek, tehát részben a szolgáltatást nem kapják meg, részben pedig nem tudnak adni szolgáltatást a többieknek, akik ott élnének, és szükségük volna erre. Uh, igen. Szóval ez, ez világos, tehát ez, ez egy indokolható probléma. Nem, nem azt akarom nincs. visszahozni, csak, csak ezt személyt, hogy régen mondjuk volt kifutó kezdve, nem igen. tudom, micsoda, mert szükség volt rá, ne legyenek ma kifutó fiúk, hogy valaki annyire a semmiért dolgozzon, mint akkor, de tulajdonképpen társadalmi gondoskodás szempontból, egy hangyányival jobb volt, mint hogyha valaki az utcára kerül. Igen. Vagy pedig munkanélkül. Hát? Sem, csak tehát, hogy, hogy ez, ez, ez igazából szerintem a, <gül> valójában nem, semmennyire nem egy ilyen építészeti kompetencia, mert, mert talán a, az építészet szinte de talán mondhatjuk, hogy soha nem határozhatta meg, hogy, hogy mi mi legyen, hanem ha nem ő... úgy tűnik, az sem egy építészeti probléma, mert nekem úgy tűnik, hogy a szociális építészet az egy, az egy politika felfogási Igen, ebbe, ebbe, ebbe ebben, ebben nagyon sokszor beleszaladunk. szeretnétek egy szeretnétek egy, egy erősebb, élőbb, alulról jövőbb változatát elősegíteni. Most mi, mi, mi Azt az fogalmaztuk meg magunknak, hogy, hogy mi ehhez gondoljuk, hogy értünk, mi építészek vagyunk, azok építészként is szeretnék dolgozni, ugye ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy, hogy ma ha egy fiatal építész, építészként szeretne dolgozni, akkor elég alaposan ki kell találni, hogy pontosan mivel is fog, szeretne foglalkozni, mert, mert munka nincs. Tehát pontosan ezek miatt a, a 2008 óta gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy, a, hogy az építész társadalom szerintem a, az, az öndefiniálásnak a fontos kényszere előtt áll jelen pillanatban, mert irgalmatlan mennyiségű építész képződik, tehát 400-500-600 ember végez évente mondjuk építészként. És itt Budapesten, ahol igazából elméletileg a legtöbb munka van, tehát összehasonlíthatatlan mondjuk egy, akár csak egy vidéki nagyvárossal is, nem hogy mondjuk Baggal, vagy Bátonyterenyével, vagy bárhol, ahol, ahol igazából mielőtt megérkeztünk nem is volt, nem is láttok igazából építést Ez nagyon fontos kérdés megint csak a saját számunkra, hogy szükségük van-e rá egyáltalán. Igen, ja, már igen a könyvben az egészet, nem? Igen. De hogy, hogy, hogy többek között például ez is egy, egy fontos eleme annak, hogy, hogy nekünk lehetőség nyílt arra, hogy egy ilyen típusú irányban próbáljuk meg magunkat elhelyezni, és, és azt gondoljuk, hogy igen, ez, ez az építészet mellett nagyon sok ilyen szociális kérdést meg tartalmat is hordoz magába, magában, de mivel mi építészek vagyunk, azért az, azt kell, hogy állítsuk, vagy azt próbáljuk meg művelni, hogy hogy olyan helyzeteket, vagy olyan helyszíneket keresünk, ahol a mi szakmánk az kifejezetten jól hasznosítható. Tehát egyrészt van nyilván ennek egy ilyen társadalmi elkötelezettsége, vagy valami érzékenység, vagy valami empátia, vagy nem tudom, nyitottság az ilyen problémákra, de, de az eszköz, az építészet, és, és a, amilyen megoldásokat, vagy javaslatokat mi tudunk állítani, azok építészeti természetűek. Ez, szerintem ez baromi jó. Ugye amiről mi egyáltalán beszélünk, az nem arról szól, hogy az építészet mindenható ható -e, vagy nem, és hogy miért vacakoltok itt az építészettel, amikor végtelen sok fontos más dolog is van. Ez legfeljebb arról szólhat, hogy az nyilván ebbe a tevékenységbe is hasznos, ha az ember látja azt, vagy tisztává teszi, hogy meddig terjed a kompetenciája. Tehát, hogy mi az a kör, amit befuthat, és a világ megváltása az majd csak holnap után, délután fog megtörténni most addig ezt a néhány apró kis tanót. Mondjuk jó nyúl jó, jó, hozzá valaki, mert ebben az esetben még érzem, hogy jó érzékeny nyúltok, egy dologhoz. Szóval a világ megváltása felé is ö, ö, ö, történik egy lépés, akkor is, hogyha nem világmegváltóként indul neki az ember, hanem egyszerűen csak jó indulattal próbál segíteni. Tehát az értelmezést azt majd megcsinálja a más. Tehát ö, ö, akiknek, akiknek ez a dolga. Okay. Tehát... Itt, itt <coughs> ezzel a fajta építészeti beavatkozásokkal kapcsolatban van egy van egy ilyen alapeleme ennek, vagy egy ilyen alappéldája az ilyen típusú projekteknek. Ez egy amerikai projekt, persze, tehát hogy sokat szígyük Amerikát, de azért érdemes ott egy kicsit körülnézni, hogy mi mindent lehet onnan ö, tanulni. Tehát, hogy van egy cég, az olyan a Rural Studio, akik évtizedek óta foglalkoznak hasonló projektekkel, ráadásul az a, a, a, nekünk ők egy ilyen példaértékű projekt sok szempontból, Többek között azért, mert ez egy, ez egy egyetemi program, tehát ez a Rurál Stúdiónak az építész hallgatói mennek el azokra a vidéki helyszínekre, és ők az egyetemi képzésen belül készítik el ezeket a rajzokat, a koncepciókat, stb. Tehát ők egy ilyen nagyon, nagyon érdekes kiindulási pont nekünk ebben a szociális építészetben. És a, a lépték kérdése az pedig nagyon, megint csak egy nagyon érdekes, érdekes dolog, hogy, hogy mi a jelentőség a személyes kapcsolatnak, van-e jelentősége, és működnek-e ezek a beavatkozások, a, tehát működnek-e, hogyha ilyen megérzik ezt a kisléptéjüket, és működnek-e, ha elvesztik ezt a, ezt a léptéket. Ö, volt New Yorkban egy kiállítás 2011-ben, ha jól emlékszem, aminek pont ez volt a témája a moma volt az első ilyen szociális építészeti témájuk kiállítása. Az volt a címai Small Scale Big Change, ami azt jelenti durván, hogy, hogy a kisléptékkel hogy lehet nagy változásokat elérni, amiben az, a mi olvasatunkban az a kérdés is szerepel, hogy, hogy, hogy, hogy a, a kislépték az, ö, nek az eredményei fenntartató-e nagy léptékben, vagy, vagy hasonló rendszerekbe kell gondolkodni, mint amilyen nék, például az internet is válik, hogy, hogy nagyon sok viszonylag független csomó pont van egymástól, amik között egyik sem olyan elképesztően kiemelkedő, vagy ha igen, akkor azok viszonylag kevés számúak. Viszont nagyon sok olyan egyéb ellen van, akik jó kapcsolatot tartanak fent, viszonylag erős kapcsolatot a többiekkel, és viszonylag jól tudnak működni kis léptékben. Tehát ez például megint egy, egy, egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy lehet ezekből bármiféle általánosítást uh, hozni. Mi a tapasztalat? Mennyire lehet? Akár mondjuk izgalmasabb lenne, ha persze van elég távlat a magyar tapasztalathoz, hiszen ennek azt hiszem egy-két év nem elég... Igen, tehát pont ez, ez a... Tehát, hogy van -e elég tapasztalat, nincsen. Tehát uh -huh. Három éve dolgozunk De lehet... Ö, És az... Tehát pont ez az érdekes, hogy, hogy nagyon... Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen a helyi specifikáció, uh -huh. vagy a helyi sajátosság túl, mindig túlságosan erősek. És ezt egész egyszerűen a, a, a személyes jellét során lehet megtapasztalni, hogy, hogy bár külsőleg rengeteg probléma azonosítható egy forrásból, tehát, hogy azt lehet mondani, hogy nagyon hasonlók a problémák mondjuk Afrikában, vagy, vagy Romániában, vagy Amerikának ezekben a szegény falvaiba, vagy Dél-Amerikában, de, de, de az odavezető út, meg a motivációk, meg, meg a problémáknak a gyökerei, azok sokkal jobban eh, szert ágazók, és ez nagyon nehéz mag magukat a válaszokat hasonló módon megadni. Kérdezhetek közben én is, mert Szerintem. engem. Tehát Ugye a, a dolog az engem az iskolakísérletekre emlékeztet. Tehát arra, amikor kitalálunk egy ö, olyan módszert, amiről azt gondoljuk, hogy jobban lehet vele a gyerekeket megtanítani, mint tudom, matematikára vagy valami, és akkor jön néhány elhivatott, tehetséges, okos, és így tovább, pedagógus, és megcsinálja, és fantasztikus. És ugye a kérdés az előbb is, tehát ez a kérdés merül itt föl, hogy, hogy jó van, most akkor két ilyen iskolában ezt meg lehetett csinálni, mert még egy barátja is volt, akit be lehetett rá bolondítani, de hát lehet-e arra gondolni, hogy próbáljuk meg az iskoláknak ajánlani, hogy ezentúl, akinek van esze, az itt tanít matematikát, mert az ezt megoldja. Világos, ugye, az a kérdés. Igen, igen, tehát, igen. Hogy, mondjuk azt kérdezném, hogy hogy van egy ilyen finanszírozva? Akár itt, akár Amerikában. Tehát abban a versenyben, amikor, mint ahogy mondod, van egy, akár, hogy értjük, a finanszírozó és az ilyen mögötte levő hatalmi jellegű megrendelő együttesét. De hát mégiscsak az van, hogy ők valahogy üzletelnek, majd azt mondják, hogy hát akkor most a szóba jövő építés stúdiók, azok versenyezzenek, hogy uh -huh. mit, is, mit is ajánlanak. Tehát ugye ennek a dolognak ö, versenyezik el. És amit én hallok nem csak itt melékesen, hanem a piacon működő, szociológiai vagy adatgyűjtő helyeknél is, hát mondjuk az idő, a határidő az ö, egy döntő ügy, mert a megrendelők azt szokták mondani, azt tudjuk ellenőrizni hogy amit te csinálsz, az jobb -e, mint a másik, az egy olyan zűrös, nehezen megnézhető dolog, hogy most mi van, de az, hogy teljesítetted a dolgot, az, hogy melyik nap adtad be a végeredményt, az egy tiszta ügy, és akkor az, hogy abból mi következik, hogy ki fizet ki, nem, azt jól lehet nézni. Analóg módon ugye itt is arról van szó, hogyha valaki azzal jön, hogy ja kérem, ez egy hosszú dolog, mert ez nem úgy van, amivel teljesen egyetértek. Ugye, hát oda kell menni, erre a helyre, és egy csomó nehéz, komplikált, nem pontosan előrelátható, tervezhető időt kell eltölteni, mielőtt az ember rajzolni, vagy szögezni, vagy bármit tud kezdeni. Főleg, ha azt akarja, hogy vegyenek részt az érintettek a tevékenységben, hogy akkor ez milyen... Ebben hol tartott tehát, hogy hogy lehet ezt olyanná csinálni, hogy nem csak néhány ilyen ö, rokonszenves bolondnak a mániája, hogy ilyen élesen fogalmazzam ezt a dolgot, akiket hagyni kell, mert úgyse lesz belőle uh -huh. semmi, hanem valami olyan, amin mondjuk a kollégáitok, kollégáink el tudnak kezdeni gondolkozni, hogy talán máshogy is lehetne ezt, ö, ezt a dolgot csinálni. Szóval, hogy a rendszert hogy lehet elképzelni, amivel az előbb abba hagytad. Uh -huh. szóval hogy van ez finanszírozva? Hogy lehet ezt elképzelni? Uh, Most a példát mondok jó, hogy hogy uh -huh. működött mondjuk akkor ez a bagi, mert ez a legutóbbi, meg a még friss történet. Uh, van egy civil szervezet. Szerintem ez egy, ez egy jó konstrukció. Tehát a, a, a mi szempontunkból ez egy nagyon jól uh, működő dolog, mint tehát jók a szereplők, meg vannak minden, minden szereplő adott. Van egy civil szervezet, ezt úgy hívják, hogy Bagás, már említettük egy pillanatra, aki évek óta foglalkozik a, a, a bagi telepnek, a, a, a lakóinak valamiféle... Tehát velük dolgoznak együtt régóta, van egy mentorprogramjuk, amiben személyesen próbálnak fiatalokkal egyezkedni, meg őket foglalkoztatni, valamilyen módon eredményre jutni. És ők két-három éve dolgoznak Bagon, ott vannak, van egy nagyon jó kapcsolatuk a helyiekkel, ismerik a viszonyokat, teljesen képbe vannak. És ebbe a, a, a sztoriba beérkezett egy mondjuk finanszírozónak, vagy támogatónak, aki lehet mondani a nevét egyébként most, hogy, nem hogy nem ő, nem ha ennyi reklámot hadd csináljunk nekik, aki pedig a prezi.com Prezi volt, aki azt mondta, hogy, hogy neki nagyon szimpatikusak ezek az elképzelések, és ő szeretne, mint egy ilyen társadalmi, felelős cég ezekben a projektekben valamiféle módon részt venni, és ő két dolgot ajánlott, Hozz embert, és ad erre pénzt. Most, a, a, amiről az előbb beszéltünk ilyen értelemben, azt lehet talán mondani, hogy ebben a helyzetben a finanszírozó, vagy a befektető, vagy a támogató, ő, ő nem egy idegen elem a rendszerben, hanem ő ahhoz a célhoz kapcsolódik hozzá, ami már körülbelül meg van fogalmazva, és ő elfogadja azokat a azokat a célokat, elképzeléseket, amiket mondjuk a megrendelők, vagy nem is tudom, hogy nevezzük őket, tehát amit a partnerek szeretnének, és ő ezt támogatja neki, nincs ebben igazából profit igénye, ő hozzá szeretne adni ez a történethez, és ebben a kapcsolatban kerültünk mi bele építészként, és, és kezdtünk el velük együtt gondolkodni, meg dolgozni azon, hogy, hogy mit lehetne itt tenni, vagy van-e valami, amit lehet, lehetne építeni. És... Rengetegen mikrobeavatkozás született, tehát családi házakat felmérték, nyilázzárókat kicserélték, zárakat, ablakokat beragasztották. Szóval egy csomó, csomó uh, ilyen mini projekt történt, de emellett a mi projektünk, ez a közösségi ház projekt is elindult, ami pedig egy olyan helyszíné fog válni, ami az ő közösségi életüknek uh, fog tudni teret biztosítani. És ez szerintem egy nagyon fontos lépés, mert nincs nekik olyan helyszínük, ahol, ami egy független, nem valakinek a lakása, nem valakinek a háza, hanem egy független közösségi tér. Városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Fordhatjuk műsorunkat, Kolondzsia Gábor vagyok, Bányai Gézával együtt. Pazsár Péterrel és Tanádi Gáborral együtt beszélgettünk a szociális építészetről, és hát előbb egy felütést nél tettük be a zenét, hogy gondolkozhassunk közben az elhangzottakon, és hát, úgy gondolom, hogy még a ezt a témát érdemes lezárni, tehát, hogy a, a bizonyos hármas, tehát az edesebben, nem is tudom, hogy a három közül melyiket ennélítsem, talán a megrendelőt, akik használni fogják, a használó nevezzük annak, hogy akkor uh -huh. miképpen használja ezeket. Jó, tehát erről a bagi projektről volt szó, ahol egy ilyen közösségi épületet ö, készítünk, vagy állítunk össze, és ö, ezt abszolút a, a, a, egyrészt a támogatónak az önkénteseivel végeztük el, másrészt meg a, a, az, a, a civil szervezet részvételével, illetve abszolút a helyi ö, lakosoknak a bevonásával és az ő részvételükkel, akik... Ö, teljesen nyitottan, meg viszony sok munkával ö, dolgoznak ezen a projekten. És hát a cél az, hogy egy olyan, ö, olyan közösségi tér alakuljon ki, ami hiányzik az ő életükből, illetve azt gondoljuk, hogy abban abszolút hiszünk, és erre például vannak nagyon jó tapasztalataink. Ö, nem elég ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez egy tendencia, viszont tapasztalatnak feltétlenül jó. Tehát, hogy, hogy nagyon hiszünk abba, hogy a közösség valamilyen módon erősödni tud, aminek egy fontos eleme lehet az, hogy kap egy teret, akkor, akkor ott elindulhatnak olyan pozitív folyamatok, amik mondjuk kihatással lehetnek akár a hétköznapokra is. Egy másik példát említenék csak, hogy tavaly van egy Hellowood nevű építészeti táborunk, aminek tavaly nyáron egy szociális építészeti tartalma volt, és négy Hollywood uh, építőtábor. Ebben ebbe 200 ha, uh, szereplő vett részt a tavalyi év során, mert rengeteg egyetemist külföldiek majd fából. Fábor igen, végül, igen, végül. igen, igen, igen. És, uh, és ezek a Négy, négy helyszínünk volt, a tavalyi év során nem kifejezetten szociális építészeti helyszín volt, ebből az egyik volt Szakácsi, az ország egyik legszegényebb falva, és oda ö, egy hatalmas, nagy tigris szobrot készített a, a, az egyik csapat, a Szöke Gábor Miklós vezetésével. Ami azért érdekes, mert ugye itt nem nagyon beszélhetünk építészetről, tehát hogy egy óriási tigris szobor, 6 méter hosszú, 3 méter magas, tehát elképesztő, a méretekkel rendelkezett. Egy speciális trélert kellett hozzáhívnunk, hogy a táborból elvigyük a faluba. Voltak a táborban látogatók, hogy megnézték, hogy hogy néz ki, és akkor már ott elkezdődött egy ilyen legendárium, hogy ők már nem hitték el, hogy ez ekkora lesz. De amikor megérkezett Szakácsiban, akkor hát ott is egy ilyen döbbenet volt, hogy ez mekkora, meg milyen, meg hogy néz ki, meg milyen gyönyörű, meg itt tetszik, úgy tetszik. Tehát leraktuk a, leraktuk a szobrot, ők szerveztek nekünk egy ünnepséget, főztek nekünk, itattak minket, zene volt, tánc volt, tehát megszerveztek egy, egy programot, és a saját elmondásuk szerint ez abszolút nem volt jellemző a közösségre. Volt né van néhány szereplő, a polgármester, a helyi civil szervezet, a, a romai önkormányzat, egy holland ö, kvázi ilyen ö, missionárius hölgy, aki mindenféle dolgokat szeretne, hogy csinálni. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek a szereplők nem nagyon beszélgettek egymással. Szépen az évek során a sok probléma miatt ők eltávolodtak egymástól, és ez az apropó, ez segített abban nekik, hogy, hogy újra szobáljanak egymással, érdemben elkezdjenek beszélgetni, és, és megszervezték elsőként ezt a rendezvényt, de ha már ilyen jó viszonyban lettek, akkor beadtak egy pályázatot, amit egy csomó pénzt nyertek építészeti fejlesztésre, tehát a házak, lakások felújítására. Ami viszont már abszolút ö, szociális építészeti projektnek tekinthető, vagy mondható, ö, és itt megint ez a kérdés előjön, hogy hol van a mi kompetenciánk, meddig kell, hogy elnyújjon egy ilyen projekt, hol, hol ér véget, hol kezdődik. Úgyhogy ö, ez például mondom, ez nagyon fontos, hogy ez egy egyszeri eset, nem nagyon tudunk beleáltánsítani, Uh, amit én nagyon szeretnék uh, kipróbálni, az az, hogy, hogy a módszert még egyszer valahol meg nagyon szélesen kipróbálnám, és most próbáljuk azonosítani azokat az elemeit ennek a, ennek a beavatkozásnak, amiről mi azt gondoljuk, hogy ez egy fontos uh, ismérve volt ennek a dolognak, és ezt a hasonló hatást, ezt a sokszerű beavatkozást, hogy ezt a katartikus hatást ezt másképp is máshol, más körülmények között is megpróbáljuk majd elérni. Arra van tapasztalat, hogy nagyvárosban ez működik-e? Mert mondjuk itt egy faluban a közösség fizikailag is eléggé körülhatárolható, meg meg lehet mondani, hogy kitartozik oda, hisz határai vannak nem uh -huh. bejárható határai vannak. A városban meg annyira bizonytalan, hogy hogy mi egyáltalán egy közösség vagyunk kell Leginkább úgy érezzük, hogy nem. Jó, hát ebben, ebben a kérdésben nagyon hasonlít egy, egy szegény borsodi falu, mondjuk Budapestre, hogyha a közösség kérdését vetjük fel, mert az a tény, hogy ők arra vannak kényszerítve, hogy ott, le, ott éljenek, és nincs lehetőségük arra, hogy elmenjenek, attól még ők nem fognak közösséget alkotni. Mm. Tehát ott él mondjuk egy ilyen helyen, 4500 olyan ember, aki arra van kényszerítve, hogy ott éljen, de ettől még ők nem képeznek sem fel közösségek, a közösségnek semmilyen attribútumával nem rendelkeznek gyakorlatilag. <coughs> Leszámítva azt, hogy egy helyen élnek, meg hogy van közös tulajdonság, hogy mindenki szegény, meg senkinek nincs munkája. A város az, az, az kétségtelenleg egy teljesen más környezet. A mi tevékenységünk eddig jellemzően vidékre, koncentrálódott, és egy komolyabb olyan programunk, vagy workshopunk van előkészítésben, ami, ami kifejezetten Budapestre, már említett nyolcsi kerületi magdolna negyedre fókuszálna, de mivel ez tényleg még csak az előkészítés folyamatában van, ezért ezzel kapcsolatban nem tudunk beszámolni ilyen komolyabb eredményekről. Kerülgetjük, eddig is kerülgettük legalábbis a haláltalanság kérdésére, de végülis ezzel a témával kapcsolatban nem megkerülhető különösen, amit tapasztal az ember maga előtt lát, hogy a szociális építészet ez segíthet, eszköz lehet ennek a problémának a megoldásában? Hát biztos, hogy segíthet, de megoldani biztos, hogy nem fogja. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ha erre, erre szerintem rengeteg jó építészeti koncepciót ki lehetne dolgozni erre a kérdésre, és igazából azon az állásponton vagyunk mi is, hogy nem is kéne építeni ehhez. Tehát, hogy bőven lehetne találni olyan ingatlant, vagy olyan ingatlan részeket, amik alkalmasak lennének erre. Itt én azt gondolom, hogy igazából egy ilyen, egy ilyen nagyon félrecsúszott kommunikáció van. Ezt is már nagyon sokan mondták nagyon sok helyen, és ezzel is abszolút egyetértek, hogy, hogy a hajléktalanság ellen kell harcon, nem pedig a hajléktalanok ellen és azt gondolom, hogy, hogy akár a 8. kerület, akár a fővárosi önkormányzat kezdeményezne ezzel kapcsolatban egy, egy párbeszédet, amit mondjuk a türelem meg az odafigyelés jellemezne, akkor rengeteg kérdést lehetne ezzel megoldani. Tehát Mindenki elmondhatná, és el lehetne kezdeni azon gondolkodni, hogy hogyan lehet ezeket megoldani. Szerintem akár a belvárosban is meg lehet ezeket a kérdéseket oldani, hogyha kialakul hozz egy olyan megfelelő együttműködési rendszer, amiben mindenki azt tudja mondani, hogy vállalja a feltételeket. Hm. És hogyha ez megszületne, akkor utána lehetne erre hivatkozni. De az, hogy, hogy ez egy ilyen párbeszéd nélkül hozunk különböző döntéseket, amik így vagy úgy érintik ezeket az embereket, az szerintem. Ö, nem fog hosszú távon semmilyen módon eredményt hozni. Igen, azt tapasztalni, hogy párbeszéd helyett most ilyen üzengetés van, meg intézkedések, ilyen fön, föntről jövők, hogy most akkor a hajatlanok a kipaterőjük az majd az alkotmánybíróság visszapaterőjük az oljáróba, és ezzel semmi sincs megoldva. Ugyanúgy fagyoskodnak őkös emberek, valahogy ezt, ezt tényleg nem látom ennek a alagútnak a végét, hogy e, a, volt alkalom, hogy beszéltünk ebben a műsorban erről a kérdésről, és, és nem értem, hogy miért nem vagyunk nem felkészültek a kérdés kezelésére, vagy, vagy miért nem sikerül ezt erről, egyről a kettőre jutni. Hát például azért, amit a Péter az előbb mondott, hogy a problémák megoldásának az a, az a módja, amikor, amikor többféle szempontot mérlegelve, párbeszélve, akár azt mondom, hogy nem kell sietni. Tehát itt van egy csomó ilyen nagyon régóta megoldatlan probléma, és persze egyfelől van az, hogy azon az emberen, aki ott van és hideg van, azon most kell segíteni, és nem hosszasan, de azért, hogy egy ilyen tevékenység fontos, az nem kéne, hogy akadálya legyen annak, hogy ezekben az ügyekben ilyen sokféle szempontot figyelembe vévő, párbeszélő megoldásokat Lehessen uh -huh. ö, lehessen csinálni. És ettől persze független az, hogy mondjuk az alkotmánybíróság az milyen fajta döntésekre mondja azt. Hogy az még ráadásul ö, jogellenes, jogellenes is. Az alkotmánybíróság is egyébként azt mondta, hogy nem rendőri intézkedéssel kéne megoldani a problémát. Tehát valószínűleg itt inkább az a Nehézség, hogy, ö, hogy az a kérdés van, hogy lehet -e ezeket ö, mondjuk egy határozattal, törvényel, szabályjal, rendőrséggel, vagy egy ilyen munkaterülettípusú típusú trükkel és itt továbbokkal ö, kezelni, vagy ennél némiképp bonyolultabbakra van szükség. A főváros azt mondja, hogy hát hoztak létre elég. Ö, Helyett, hogy elviletileg elférnének. Igen, tehát el. Erre... Ott, tehát valahol az mégsem életszerű megoldás, ezek szerint hisz azok az emberek valamiért nem ö, akarnak, vagy, vagy tudnak oda eljutni. Igen, hát erről beszélünk. Igen. Tehát, hogy a dolog. De hogy ennek mi az oka? Ezt most én nem szívesen mondanám, hogy mit gondolok erről, most szerintem itt... Ez szatisztikányleg el... megvan oldva igen, alakban, de hát igen, ez az, ami mutatja, mert ebben hasonlít a hajléktalan ügy az összes többihez, amiről ma beszélünk, hogy azok csak nagyon messziről és látszólag olyan egyszerűek, hogyha van elegendő hajléktalan ellátó hely, akkor ezzel a dolog megvan oldva, ők tehetnek róla úgy kell nekik lezavarják a többi embernek a anyugis életét, mert azt nem szeretnénk látni mi középosztályiak, hogy a hajléktalanok ott vannak. Nem csak azért nem szeretnénk látni, mert, mert, mert rossz rosszaguk van, hanem azért sem, mert állandóan az orrunk alá dörgölik, hogy létezik ebben az országban ilyen, és ez roppantul kellemetlen. Ezt meg mondani. Nos, az, hogy ezt hogy lehet megoldani, ez ennél bonyolultabb, mint látjuk. például azért, mert ezeknek az helyeknek egy része nyilván nem működik elég jól. De van egy csomó olyan e, probléma is, ami csak hosszabb távon oldható meg. Mint amit lehet mondani, már elég régóta mondják is, hogy amikor az ember munkanélküli vagy hajléktalan, akkor egy viszonylag rövid idő ideig vissza lehet aránylag könnyen vezetni, és akkor szóba jön, hogy van-e olyan hely, ahol meleg van, meg, meg lakás. De ha ezt egy bizonyos időnél hosszabb ideig kényszerül erre valaki, akkor exponenciálisan nő annak a nehézsége, hogy, hogy, hogy a helyzetét hogy lehet megoldani. Tehát van sok, most azért mondom, hogy van sok olyan jel, ami arra utal, hogy itt igenis csak hosszabb párbeszédes, hogy most az én lovamat is lovagoljam, hogy hát bizonyos sokféle tudomány ág emberei által alaposabban megnézett összefüggések végig gondolására is szükség van, vagy hogy ide fölnézek a Papírát, mindenféle civil szervezetek, már most a rádió nevére gondoltam. Én. Ugye, hogy az, hogy itt mindenféle civil szervezetek hogy működnek, mit csinálnak ezekbe az ügyekbe, ebben van sok nagyon pozitív tapasztalat, ez nem is kérdéses, meg egy csomó, kevésbé szerencsés dolog és Tehát ez inkább az én fejembe arra utal, hogy ez nem egy olyan dolog, aminél azon csodálkozunk, hogy hogy-hogy nem oldják meg, mikor a napnál is világosabb, hogy ezt oda kéne rakni, és, és akkor a dolog el volna intézve. Ezek szerint ö, itt egy összetett folyamatról van szó, Hát ahogy minden esetben is, hogy itt emberek vannak, akinek mi a problémája, kinek egészségügyi problémája van, ki a munkahely, munkahelyt vesztett el, ki a, a családjából esett ki, ki, ki úgy került ebbe a helyzetbe, és ez egyedi megoldásokra lenne ugye szükség, tehát ilyen standard. Hát inkább a fordítottját ]nek. mondanám, hogy, hogy olyan rendszerre volna szükség ebbe az ügyben, aki képes a bonyolult egyéni megoldási igényekhez alkalmazkodni. Tehát egyetértek persze ezzel, amit mondsz, csak ez egy veszélyes hivatkozás tud lenni, hogy hát az embereknek annyiféle igényük van, hogy azt senki nem bírja követni. Tehát mondjuk ez a, azt, hogy a mondjuk a szociális szakmának bizonyos részei elég erőseke, elég sok pénz, meg hozzáértés van -e, hogy ilyeneket képezzünk. Mondjuk nem mi vagyunk az egyik ilyen hely az én ahol erre folyik törekvés. Ezért, ha nem is egész közelről, de hát látom, hogy ez nem olyan egyszerű. Hogy mi történik... Hát. Ö, azokkal a szociális intézményekkel, akik ilyenekkel foglalkoznak, mondjuk milyen önkormányzatok, milyen tevékenységre, milyen sok embert és pénzt adnak, hogy azok hogy vannak fizetve, ugye itt is modális szereplőre kell gondolni, tehát nem arra a 5% elhivatott különösre, hanem arra szokásos, tisztességesen el akarja végezni a munkáját, fontosnak tartja azt, hogy ő egy szociális munkás, mint mi mindannyian azt, amit csinálunk, és őt rá kell gondolni, hogy neki olyan körülményei legyenek, hogy bírjon mondjuk hajléktalanokkal, vagy nem hajléktalan, de nehéz helyzetbe levő emberekkel dolgozni az jól el lehet képzelni, hogyha egy ilyen szociális munkásra túl sok ilyen család ö, kerül, akkor az nem lesz rendesen csinálva, mint az általános iskolában, meg az egyetemen. Ott is az van, hogy túl sok hallgató van egy tanára, akkor az kevésbé lesz jó eredmény. Itt is valószínűleg ez van, tehát azon érdemes gondolkozni, hogy milyen fajta segítségek kellenek, ehhez mire van szükség, és ennek valóban egy része, amit az előbb mondtál, hogy valószínűleg azt már elég könnyű kitalálni, összeszedme úgy, hogy az ilyen építészeti innovációt összerakni, hogy akkor hogy lehetne egy hajléktalan melegedőt jobban átalakítani valami meglevő épületből. És ez, ez a könnyebb része. Azért vagyunk valószínűleg ilyen bajban. Igen, igen, illetve, hogy, hogy ez, ez onnantól tud elindulni ez az építészeti folyamat ö, értelmesen, valószínűleg, hogy, hogy erre vonatkozóan vannak információk. Tehát ez akár a, a civil szervezetek, akár olyan kutatóintézetek munkájára épület, mint az ELTE, akik, akik ezzel foglalkoznak, hogy kiderítik, hogy mit szeretnének, hogyan szeretnének, mi az ami működhet, mitől nem működik jelen pillanatban, illetve egy pillanatra még említve volt ez, ami, ami szerintünk nagyon-nagyon fontos ezekben a dolgokban, a, a folyamat alapúság, tehát ahogy itt a hajléktalan kérdéssel kapcsolatban is, ugyanúgy egy, helysz egy helyszínre vonatkoztatva és akár az építészeti beavatkozást vizsgálva, de sokkal inkább mondjuk a jelenlétet tekintve itt a folytonosság az, ami... Az, ami a legtöbbet tud segíteni, tehát a folyamatos állandó jelenlét. Van már nagyon kevés tapasztalatunk, meg saját információnk arra vonatkozó, hogy milyen hatással jár a szaggatott jelenlét. Tehát mondjuk a mindenhova ugyanakkor, ugyan mondjuk nyáron visszamegy az ember két hétre, de egyébként nincs ott, az milyen hatásokat vált ki. A legjobb szándék mellett is nagyon negatív jelenségek is előjönnek, tehát hiába akar az ember segíteni, hiába tesz meg mindent azért, hogy, hogy valamiféle pozitív változást generáljon, ez, ez például egy nagyon komoly gátja a, a, a fejlesztéseknek, vagy a, a dolgnak az előre mozdításának. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt és szerintem ebben nagyon rosszak vagyunk minden szakterületen, ebben a folytonosságban, meg a folyamat elvűségben. Ezt nagyon rosszul csináljuk. Minden iszonyú fragmentált, minden nagyon szilángokra van szakadva, és nagyon nehéz ezekben, a, ezek között a körülmények között bármit is hosszú távon csinálni, aminek a, a anyagi finanszírozás csak az egyik része igazából. Nem feltétlenül lehet mindent erre kenni, nagyon sok mindent rá lehet, de, de a szemléletmód meg az, hogy nagyon kevesen tanulták meg szerintem ma azt, bármilyen szakterületen, hogy hogyan kell folyamatosan valamit csinálni, hogyan kell felépíteni hosszú távú projekteket. Ez a kiesetetekben mennyire próbáljátok ezt a folyamatosságot tartani? Mondjuk, mondjuk, hogy felépül az a, hogy felépült már a, a közösségi ház. Körülbelül kész van, de még azért van rajta egy jó de, pár De az, hogy az hogyan működik, az még jó néhány év, mire az teljesen igen, igen, igen. a szerepét megkapja. Azt végig fogjátok kísérni? Hát, ezért is szerencsés a bagi helyzet, mert ott van egy civil szervezet, aki ezt a folytonosságot biztosítja, és mi pedig amennyire lehet, nyilván az építészeti részével kapcsolatos ügyekben próbálunk valamiféle rendszerességet tartani, ez, ezt nyilván megint csak kommunikálni kell, pont tegnap voltam a, a lent egy beszélgetésen a, a helyiekkel, hogy ők tudják, hogy mi csinálunk. Tehát pontosan tudniuk kell, hogy mi mivel foglalkozunk, mi az, ami minket ö, motivál, és mi az, amiben tőlünk kérhetnek segítséget, és mi az, amiben mondjuk a, a civil szervezethez kell ö, fordulniuk. Ö, meg még egy dolgot, amit itt talán születben említettünk, elmondanék itt a, a folytonossága kapcsolatban, hogy, hogy, hogy minden egyes ilyen projekt kapcsán előbb-utóbb eljutunk arra, a, arra az állapotra, ahol nagyon erőteljesen megjelenik az, hogy, hogy a további fejlesztésekhez fel központi támogatás lenne szükség. Mm. És ez a lépték növelésével, vagy több ilyen sejt létrehozásával is kapcsolatba hozható. Tehát, hogy hogy amiben szintén nagyon rosszak vagyunk szerintem, és megint csak nagyon fragmentált ez a része a dolognak, hogy, hogy a civil szervezeteknek iszonyúan nincs természetes kapcsolata mondjuk a felső, fölülről jövő kezdeményezésekkel. Tehát egyszerűen nem érnek össze ezek a, a felületek, ak megközelítik egymást nagyon sok esetben, meg úgy meg is karistolják egymást, de nem alakulnak ki kellő számban ezek az együttműködések. Lehet, hogy talán azért is, mert a pályázatok legalábbis, amikor én tanulmányozom őket, mindig meglepődöm, hogy túlságosan szűkre szabott célokat határoznak meg, tehát sokszor bővebben kéne hagyni. Mert egy csomó elképzelés nem fér bele, mert túlságosan egy bizonyos jól körülírt problémára kívánnak megoldást, amire valaki egyszer úgy gondolta, hogy az probléma, de hát a másik 300 az nem fér bele, pedig hát közel volna hozzá, de nem lehet belerakni már. Ezért szerintem ez megint nagyon messzire vezetne ez a kérdés. Pénz látszólag van. Ö, ö... Tehát pont erre lennének valók, talán a civil szervezetek, hogy meg tudják üzenni valamit a kormányon keresztül, vagy valakin keresztül, hogy nekünk miért nem jó egy ilyen, meg egy ilyen pályázat. Tehát a pár évvel ezelőtt ö, egy ilyen építészeti példát tudok mondani, ö, elég komoly támogatásokat lehetett nyerni agórára. Tehát hogyha valamelyik városban agórát építettek, akkor arra lehetett pénzt szerezni. Na most Szegyük. Magyarországon minden... Igen, tehát körülbelül semmelyik városnak nem volt szüksége ilyen agórára, vagy a pályázatok 99 án nem volt szüksége. Éppen ezért létrejöttek azok a pályázati, magyar pályázati megoldások, amikor az agórába bele voltak szuszakolva különböző álneveken azok a fejlesztések, amiket a város vagy a település szeretett volna már korábban létrehozni, csak hogy ott volt minden, tehát kereskedelmi központ, kulturális központ, akármicsoda is, de hogy, hogy nem lehetett azt megoldani, hogy azokra az igényekre kerüljön oda. Pontosan rengeteg pénzt meg lehetett volna spórolni, hogyha ezek valamivel specifikáltabbak, de ez most igazából szerintem nagyon marginálisan ide tartozó dolog és megint nagyon egy két órás a, beszélgetés. Igen, már valóban rövid, de még két dolgot szeretnék. Az egyik az, hogy, hogy magáról a konkrét ö, folyamatról úgy érzem, kevés szó esett, hogy hogyan alakította a elkészült épületnek a mondjuk elrendezését, stílusát, ö, anyaghasználatát, az a kapcsolat, amivel ez fölépült, tehát hogy konkrétan rátok hogy hatott vissza, mi az, amit amit esetleg ti oda úgy gondolván, hogy ez ennek felel meg, amit hallottatok, és mi az, amire hogy esetleg gyökeresen változtattatok. Gondolok arra, mit tudom, lehet, hogy fából lett elképzelve valami, és mondjuk ők azt mondják, hogy de építsük mit tudom én a vályokból, mert itt a házak ebben épülnek, vagy legyen ilyen ablaka, vagy mit tudom én, vagy az elrendezése, ez az egyik. A, talán majd vagyunk egyszer egy kérdésnél. Jó, hát ez, ez, ez teljesen úgy működött, mint bármelyik építész megrendelő viszonyban, hogy, hogy folyamatosan alakul a, a terv. Gyakorlatilag mi mindig nem vagyunk kész vele, tehát mindig folyamatban van, és mi mindig változik. Tehát a, csak, a, csak a motivációk meg, a, meg, a, meg az igények azok kicsit mások, és uh, elég furcsa dolgok is történnek, tehát hogy például a tegnap került elő uh, hat szuper jó uh, tetőablaknak megfelelő hőszigetelt üveg az egyik helyi srácnak a, a kártyéből, amit ma már betervezünk abba uh -huh. a kis uh, mosdókájha épületbe, amit a követke jövő héten fogunk befejezni. Uh -huh. Mi úgy mentünk le, hogy, hogy azt javasoltuk, hogy gyűjtsünk uh, össze uh, használt, kidobott uh, nyilázárót vagy ablakszárnyakat, amiket tegyünk rá ilyen randomszerűen majd erre az épületre, és az milyen marha jól fog kinézni, ez, jött, ez volt az építészeti koncepció. És akkor mondták a srácok, hogy azt nem tudjuk megcsinálni, mert a gyerekek azonnal ki fogják dobni, rugni, tönkre fog menni, és nem fog működni. Tehát, hogy szép, lenne, szép lenne, de alapvetően a funkcióját nem fogja betölteni, csak mondjuk napoki illetve hátul van, el van dugva, nem látják, tehát még nagyobb a veszélye annak, hogy, hogy, hogy valami kár ezt a, mm. ezt a ezt a beépítést, és erre jött az, hogy akkor mi lenne, ha a tetőre tennénk az ablakokat, akkor mondta az egyik srác, hogy ott ült, hogy neki meg pont van ez tüvege, üvege, aztán megnézték tökéletes be kell tervezni. Tehát, hogy, hogy ezek mm. ilyen, ilyen mm. tempóban módosulnak, meg változnak, ugyanez az anyag És ez a ti építészeti érzékenységeteket nem... Azt mondjuk itt a, a esztetikai kérdés és Az építész az egy furcsa lény ilyen szempontból, nyilván ö, szeret ragaszkodni ahhoz, amit eltalál, elképzelt, de alapvetően a fő koncepciója, meg a fő iránya magának az épületnek, meg a karaktere, az megmaradt, és ez például megint csak egy nagyon pozitív élmény volt, hogy, hogy nem először tapasztaltuk ezt, hanem sokat szor ezeknél a közösségeknél, hogy először is értik a rajzot, megértik azt, ami le van rajzolva, hmm. tudják, hogy körülbelül hogy fog kinézni a papírról, ez nagyon sok megrendelőre nem igaz, mert egyszerűen nem tudják elképzelni, és, és semennyire nem tartózkodóak a, az új fajta formai megjelenésekkel szemben, tehát hogy teljesen nyitottak rá, viszont az összes ilyen <kül> funkcionális dolgot nagyon komolyan veszik. Tehát... Volt róla szó, hogy mondjuk hula, fém hullám lemeze burkoljuk az előtetőt, akkor arról nagyon gyorsan kiderült, hogy ez nem lehet, mert az elképzelhető, hogy napokon belül mondjuk eltűnik a tetőről. Tehát ez egy, ez egy olyan, olyan mozdulat volt, amit mi nem terveztünk bele, de azonnal kiderült, hogy ez például így működik. Ugyanez mondjuk a nyilázárókkal, de egy csomó igény is megfogalmazódott. Az, hogy hova tegyük a... a tehát ez két... Iroda konténerből áll ez a közösségi ház, ami egy fa előtető épült, egy körülbelül olyan 60 négyzetméteres előtető, és ez alatt az előtető alatt kap helyet egy mosdó, egy WC egy, egy, egy helység, illetve egy nagy kájha, amivel fűteni tudják majd a konténert. És hogy arról például nagyon sokáig ment a vita, hogy hova tegyük a vécét, t ők hova szeretnék, oldalra, hátra, teljesen tegyük el az épülettől egy hátsó részre, ott legyen egy külön budi épület. Tehát, hogy, hogy, Bocsánat, egyébként itt számításba jöhetett volna az, hogy mondjuk egy hagyományos budit építetek? Mert itt már ez engedélyezés ez egy hagyományos lécé, igen. Tehát, De hogy úgy érte egy pocsántos? Ez nem pocsántos lécé. De számba jöhetett volna, mondjuk, az, mondjuk a közösségi igénye az, hogy nekünk, a szokásainknak ez bőven megfelel, és ezt mi kitűnően tudjuk így használni igénikusan. Szóba jöhetett, csak erre nem kapunk engedélyt, uh -huh. tehát nem építhetünk uh, most már ilyen típusú WC-t, holott most pedig már tök jó technológiák, bioteknológiák vannak arra, Igen, hogy, a, egy hogy a ezeket a, e azt a fekáliát, ami ott kezdkezik, az hogy lehet elemészteni egy-két baktériummal, tabletával, mint én, és teljesen megszűnik, tehát tökéletesen működ, működőképes. Nagyon kedves barátom, Ázsiában több ilyen WC-t most ott épített a helyi közösségeknek, tehát hogy működik itt, és működne, lehetne használni. Még lett volna egy kérdésem, egy kicsit távolra viz, talán ö, remiden lehet rá valamit mondani, hogy amikor elkészül egy ilyen közösségi elkezelés, akkor nincs -e, de nekem az jött ki, hogy, hogy utána egy-két év múlva valaki elkezd gondolkozni, és elkezdi tovább vonni a gondolatot, méghozzá néha, néha érzésem szerint egy kicsit ilyen fantaszti irányba, tehát túl túl nagy távlatú elképzeléseket kezd belehozni, ami az eredeti, látszólag szerényebb elképzelést nagyon meghaladja, és talán veszélyezteti is annak a létét. Tehát mit tudom én, most van egy kis közösségi ázdabbul, nem tudom én, valaki már egy sportközpontot lát bele, uh -huh. és nem tudom én, micsoda, ami, ami hát lehet, hogy nagyon gyönyörű dolog, de már nem illeszkedik abba a, a, a közösség már nem tudja úgy használni ennek a költségei, mm -hmm. meg a stb. stb. miatt. Egy ez a veszély, ez, ez... Hát ez nem fenyeget, van, ez a veszély, mert, mert ezt így is éppen elég volt finanszírozni ezt a beruházást, nem hogy, nem, hogy még ez vajon sport központtá fejlődjön. Itt inkább, ami ebből a kérdésből szerintem számra nagyon érdekes, az az, hogy hogy, hogy az építészetnek a megjelenése, az mit, med, tehát meddig terjed az építés vagy az építésznek a jelenléte, és hogy ö, amivel, ami kérdéssel nagyon sokszor találkozunk minden ilyen projektnél, amibe belekezdünk, hogy, hogy most biztosítunk egy, segítünk abba, hogy, hogy kialakuljon egy közösségi tér, ahol lehet a gyerekeket korrepetálni, meg tanítani, meg nyelvet oktatni nekik, lehet a felnőttekkel találkozni, megbeszélni azt, hogy hogy mi legyen az utca burkolattal, tehát, hogy el tud kezdeni épülni egy közösségi élet, viszont ettől a beavatkozástól nem lett melegebb a házba, meg nem lett munkája a családoknak, meg nem élnek egészségesebb környezetben, meg nem lett olcsóbb a buszjegy, meg nem lett könnyebb bejutni Budapestre, vagy eljutni valamelyik nagyvárosba, tehát, hogy hogy, hogy ezek megint már Bár olyan. Mert pont az ön tanulásnak a segítésére jó lehet egy ilyen közösségi pont. Nagyon sok mindenre jó, Igen. minden ilyen folyamatnak az elindítására jó, de alapvetően ezekben az ügyekben nem tud uh, szignifikáns változást eredményezni. És ez a fő kérdésünk magunk felé az építészeti beavatkozásokkal kapcsolatban, hogy meddig tudunk eljutni, meddig tudjuk elpörge, elgörgetni ezt a történetet a magunk erejéből. Ez a legnagyobb ilyen ö, kérdés szerintem. A... Igen, hát nekem ez tetszik. Én is ugyanazt gondolom, hogy, ö, hogy ha tetszik az, hogy ezeket a kezdeményezéseket például érdemes volna néhány év után rendesen megnézni, és ezeket a dilemmákat, hogy milyen fajta helyi közösségek azok, amelyek be tudnak fogadni, milyen fajta ilyen kívülről jövő segítséget, uh -huh. hogy azoknak a, mondjuk ezt, hogy ilyen technológiai kérdései, hogy tudnélik, mennyire vagyunk ott, mennyire élünk ott ebbe a közösségben amivel teljesen egyetértek, hogy ez a vendégként odajön, és akkor letesz valami ajándékot, majd eltűnik, ez nagyon sokszor rosszabbat tesz, mint hogyha oda sement ment volna. És hogy ezek a beavatkozások, ezek elindítanak-e valamit abban a közösségben, ugye ez az előző két kérdés függvénye, hogy milyen közösségben, milyen beavatkozásokkal ö, próbálkoztak. Most túlépve azon, hogy ez mennyiben építészeti, és mennyiben, mennyiben valami más. Ez valószínűleg az egyik döntő kérdés most, és éppen ezért volna érdemes, hát ami már megtörtént, azt rendesen megnézni, hogy mire lehet, milyen következtetésekre lehet jutni, vagy ahol még csak mostanában történik, ott előre számolni azzal, hogy néhány év után ezt meg kell csinálni. Tehát mondjuk most írtunk egy könyvet, aminek egy része ilyesféle dologgal foglalkozik, hogy városrendezési Ilyen város. Címe. Az a címe, hogy átváltozóban, igen, 19-én fogják a fúgában bemutatni, no, ha már itt na, Hogy. Hogy. <gül> hogy Igen, igen. Tehát ugye épp az az érdekes, <gül> hogy az ilyeneknek milyen hatásai vannak, milyen következményei, és ez valószínűleg, hogyha ezekből lehet tanulni, az még fontosabb is lehet. Még egy valamit Csarádi Gábor, <tos> azon kívül szociológus, művész is, és hát most hadd én most itt a reklámozó hogy a, ennek a dolognak, hogy egy kiállítással is látható az egyetemen, erről is egy pár szót hallhatnánk. Két helyen, akkor most már ha helyen, helyen, ha ha már ilyen szemérmetlen voltam, akkor az a helyzet, hogy a fúgában ehhez a könyvemutatóhoz kapcsolódóan csinálnak egy fotókiállítást, ami, ami már a jövő héten meg lesz. Az egyetemen eh, ott meg az az érdekes helyzet van, hogy ott egy ilyen állandó kiállítás van. Azt történt, hogy ez egy szörnyűséges épület, az egyetem lágymányosi épülete, tehát egy bevásárlóközpont minden negatív, mm. és a funkcionális használhatatlanság minden elemét magában hordja, mm. de ezért a karunk vezetői azt gondolták, hogy ezekre a falakra mm. lehetne valami jóttal rakni, akkor annak ők örülnének, és én is örültem, így aztán <kül> ott, ahol a kar van oda, ö, ö, Hát városfotókat uh -huh. raktam, ö, raktam ki, sokat, tényleg sokat, 80-at ki, ki lehetett rakni. Ö, körülbelül ennek a 6-7-8-9. kerületnek, ö, főleg a régi részét, <coughs> emberek nem nagyon látszanak rajtuk, házak, épületek, belsője látszik és az látszik, hogy ez ö, ö, ö, hogyan tükrözi azt, hogy milyen fajta történelem volt itt, milyen fajta emberek élnek benne, hogy ez milyen szép is lehet, és hogy milyen borzasztó állapotokban van időnként. Tehát akkor 19-én, gondolom 6 órakor hat a fogában lesz a kiállítás. a könyv mutató, és ebben kiállítás is. A kiállítás már ott van, azt gondolom, jövő héttől. Oh, igen. A reflexnek meg valami honlapja, hogy valami, ahol lehet Hát egy blogunk van, ez a reflexstudio.blogspot.com, illetve a Facebook oldalunkon vannak az aktuális események mindig feltüntetve, ez pedig a Reflex Studio névre hallgat, úgyhogy ott lehet a, az eseményeket nyomon követni. Hát köszönjük szépen, akkor a, a, a, a meghívásnak az elfogadása. Pozsár Péter, a Reflex stúdiótól és Tanádi Gáborral eltétől volt a vendégünk, a szociális építészetről volt szó. Ezt azt hiszem, szociális témákkal tovább is fogunk foglalkozni, mert ez ilyen a élet, amiben élünk. Két hét múlva folytatjuk egy másik témával, addig is minden jót kívánok nének ebben hallgatónknak, hallásra.